Ei vaan kaikille, tervetuloa teheänikäisesti jakson 33 pariin. Me aloitetaan tulla kyllä sellaisiin numeroihin, että kolmannen, kymmenennen, kolmannen alkaa olla niin pitkä sanoa, että voi helpompi. Parempi aloittaa alusta varmaan pikkuhiljaa tässä. Ajo, ah, uudella nimellä. hän tässä <laughs> on oltu ihan tarpeeksi pitkä. Näin se on. Kanssani täällä on tuomannut, no te sen te ehkä kuulitte itse asiassa. Jo. Täällä ollaan. <laughs> Meillä on tänään aiheena. Wow. Talven kausin. Talvikauden anime-sarjat. Talvi 2025 on täällä ja uudet sarjat on tullut. Niin jo pitää sanoa, jos joku vaan ottaa randomin jaksoja ja pistää tulille. Ai, ai se on. On se parempi toki. Kummallinen kausi mun mielestä. Jotenkin tämä kausi on niin kuin mun päässä. Se on täynnä semmoisia hyviä sarjoja. Mutta ei ole oikeastaan mitään semmoista, mikä nousee sellaisena, mm. niin kuin, että okei. Tätä mä oon odottanut koko elämäni, että tää sarja tapahtuisi, että olisi mitään semmoista yhtä huippusarjaa välttämättä. Joo, se on ihan hassu, että niin kuin meillä on ollut tässä jonkun aikaa tällainen Excel, mihin me merkataan, mitä me ollaan katseltu ja mitä ollaan oltu mieltä tällaisen pienellä värikoodauksilla. Ja yksi koodauksista että pakko ottaa, että toinen on vaan päättänyt, että nyt tää nyt tulee ja toinen on okei okay, ja katsoo sen. Niin tällä kaudella ei ollut yhtään tällaista mm. kummaltakaan meistä. Ja tavallaan siinä missä esimerkiksi. Tuossa syyskaudella mä olin aika pahas paikassa stressin kanssa, niin se oli ihan ymmärrettävä, jos mikään ei olisi ollut sellainen. Niin nyt on niinku parempi viiva. On ollut taas kivaa katsoa piirrettyä, mutta mikään niistä ei ollut sellainen, the shit. Mulla on katsottukin vaikka mitä, että kesällähän me ei oikein katsottu mitään, sitten multiin pulassa ja ei välistä se koko, koko kästi vissi, eikö se ollut? Joo, niin oliko se? Joo, kesäkaan oli kyllä. No, Siksi silloin... kipattiin vaan kokonaan. Siellä oli vaan makeine. Mutta tota... Nyt mulla on katottu hirveästi näitä ykkösjaksoja, sitten mulla niistä kaikista sitä mieltä, että kyllä oli ihan mukava sarja. Kyllä. Tässä on meidän top 7 ihan mukavat sarjat. Joo, näitä oli joku, niin varmaan tuusin no mitä olisi tänne voinut ihan hyvin ottaa. Niin, kaikki se juice mitä mä tarvitsen elämään meitä saan jo siitä, että mulla on Mauma on kakkoskausi ja 100GFN kakkoskausi, niin mä on pärjään kyllä, mutta näillä mennään. Eihän, mä selviän kyllä asti, kun tulee Ahrenin kakkoskausi. On sinisellä varmaan merkattuna nyt, vaikka kakkoskorttiin pääsen mukaan. Onno tuuri. Humu. Mennäänkö sitten? Musta tuntuu, että ensimmäinen pikki saattaa olla sun. Niin, no siis... En mä tiedä, onko kuulijat asiaa huomannut, mutta aika usein mä tehdään sellainen startti, että on se joku yksi sarja, joka on se iso nimi tällä kaudella. Se, mistä jengi oikeasti puhuu, ja Walterin mukaan se ainoa, mistä niin kuin ihmiset haluaa kuulla, että me puhutaan. Se on aika usein otettu, ei vetämään mukaan. No tällä kertaa se ei päässyt mukaan, ja sen sijaan aikana tulee minun pikki momentari liily suoraan Gohan-studiolta. Tämäköhän Times tuota, timestampä tässä kuitenkin Sakamoto <laughs> <laughs> Ehkä se olisi epäkohtalaisena momentari kohtaan, että se ei saisi oma Kyllä. Hyvä, että ymmärrät. Nyt, nyt sinäkin olet valmis puolustamaan sarjoja maailman pahuudelta ja ilkeydeltä. Um. Mä oon huomannut jotain kehityssuunnan ja nyt se on päässyt huippuun samaan ylpeä susta. Ei tässä ole koskaan ollut mitään epäselvykset. Mä oon, oon GoHandsin suuri tuki ja mä en vaan halua katsoa <tos> Täydellistä. Mä katon sitten sunkin puolesta. <tos> <tos> Joo, eli tota, sarjan pointti. On käytännössä, että jonkinlainen maailmanloppu on tullut, jotain epämääräisen mekaanisia. Kyllä, minusta tuntuisi ne avaruudesta vaikka tai ei välttämättä missään suoraan sanottu, mutta jonkunlaisia vähän niin kuin mekaanisia saman aikaan. Pikkuisen biologisia otuksia on tullut maapallolle ja ampunut jonkunlaisella hä häivytyssä teillä ihmisiä ja kaikki ihmiset ovat vaan kadonnut. Maailma on enimmäkseen ehjänä yhä, mutta kaikki ihmiset on kadonnut, paikki sitten joukkotyttöi. Jotka, tota... no käytännössä tässä voisi varmaan kuvata, että ne koettaa elellä tällaisessa maailmassa, missä ei ole oikeastaan mitään muuta jäljellä kuin ne, ja, ja onko vihamielisiä muukalaisia, jotka haluaisi kovasti häivitysäteet nekin. Vähän semmoista apokalypsin vibaa tuossa mielessä, että joo. tavallaan on epäselvyyksiä, onko kukaan muu maailmassa edes hengissä. Joo, samaten kanssa aikanaan käsissä käsitysarja Kemurikusa tulee kans vähän mieleen, että joukkohahmoja vähän niin vaeltelemassa hyvin epämääräisellä päämäärällä sillä maailmassa ja koittaa vaan selvitä hyökkäyksistä siinä matkalla. Ja koko tässä kuviossa on aika monta niin kysymysmerkkiä, mysteeriä, että mistä tää tullu. edes tullut. En to, koskaan katsoa. Kemurikusa, niin. en, en sen enempää jo, nelisen jaksoa vissi. Pitäisi sun katsoa, sä tykkäisit siitä vihaisessa tosi paljon. Siellä oli hyvää vihasen tytön punastelua jo siinä kohtaa, mutta se vain jäi. Kyllä, ei se mitään. Minä katsoin se ihan milloin tahansa sun kanssa loppu. No nyt sitten. Täydellistä. BRB. Vähän kästi voi odottaa. <köhön> Joo, mutta siis tota... Ehkä se niin kun... sarja oli mulle vähän jännä kokemus siinä, että mä en jälkeen ollut ihan varma, että mä tästä vai enkö, mutta niin kun... Se on ollut siitä mulle jännä kokemus, että no mä oon tänä vuonna tullut niinku 24 vuotta täyteen siitä, kun mä oon alo aloittanut aina harrastuksen niinku vakituisella pohjalla. Ja tietoisesti niin mä oon katsonut aika paljon sarjoja ja oppinut aika paljon vuosien varrella ennustamaan toistuvia teemoja, kaavoja, tropeita ja tota... Voi olla, että niitä on muita mä en vaan muista, mutta tämänhetkisessä muistissa mä en muista nyt <köhön>, niin pitkinä aikoina nähden sarja, mitä mun on ollut näin vaikea ennustaa tai arvata, että mitä tää haluaa tehdä, mihin tää on menossa. Että tota, Ihan jo niin kuin, tarinankuljetuksesta ja hahmokirjoituksesta lähtien, tää on sellainen aika villikortti tää sarja. Ja sen takia, niin kuin, kyllä mä tästä jollain mittakaavalla tykkään, en mä tätä olis ottanut mukaan, jos en tykkäis. Mutta mä oon kyllä tosi hämmentynyt, ja osaksi on vaan ihan sellaista puhdasta utelijaisuutta, että mihin tämä teos on menossa. Ymmärrätkö tavallaan, mitä mä tarkoitan? Kyllä mä silleen ymmärrän, <köhön> ja jos tarkoittaa, että mä ehkä itse vaan näette siinä niin suuressa juonikuviossa olisi mitään kauhean erityistä tai erityisen jännää meneellä, että enemmän se on se niin kuin, toteutustyyli ja just nimenomaan se hahmokirjoitus. Haluatko kertoa meidän yleisölle tästä hahmokirjoituksesta tässä sarjassa? Kuulostaa siltä, että sä et ole valmi sitä tekemään. <köhön> <köhön> Joo, ne näitä tyttöjä on kuusi kappaletta. Ja ne on siis vähän jänniä tapauksia, että niillä on kaikilla joku oma juttu. Ja ne tosi paljon tekee kyllä sitä juttua. Että tota, iso-sisko muistaa joka lauseessa mainita, että hän on iso hänellä on iso neuvoja. Gamer saa, se melkein vaikuttunut että se saa oikeasti jokaisen sen lauseeseen jonkunlaisia videopeliviittauksia tai gacha peliviittauksia Et Se saattaa vaan puhua, jos on huono olo, niin se sanoo, että tarvii buffea mulla on debuffi niskassa. Ja tota, ää, sitten on se <köhö> energia, joka huutaa don don don don don tai bam bam englanniksi. Ja on tosi ylienerginen ja ylipirteä ja mahoton. Sitten on se Jaru, joka sanoo kaikkeen, ja vai Jo Ukeru jotain, Jaros Lang joka ikisen asia, jokainen asia on crazy. Ja sitten on se yksi, mikä on enemmäksi aika normaali ja epämääräisin, mitä sit voi sanoa, että se puhuu vähän tschunimaisi juttuja välillä, mutta se on se niin kuin täysjärkinen siellä. Inchow. Joo. On sillä se, että se sanoo gilti kaikki. Se on vaan hyvää kulttuuria. Sä sen varmaan 25 kertaa jaksossa. Ei se ihan alkuun sanonut tota vielä. Ja mä, mä laskin sen mukaan sinne vähän juuni Selvä pyy. Guilty. Sun ilme on guilty. Se on totta. Ja sit meillä on meidän uusin, uusin jäsenporukkaan, joka on se kokkaustyttö, joka haluaa vain kokkailla. Kyllä. Ja se on menettänyt muistinsa. Jo. Voi olla, että sen muistut on avain siihen, mitä tällä sarjassa on menossa. Se oli muun muassa jännä toi hahmokirjoitus. Kaikilla on niin jotenkin juttu se, mitä ne tekee. Sitten jossain kohtaa sitä jotenkin, ikään kuin oppis tulkitseen vierasta kieltä tai vierasta murretta, niin se jotenkin se häivyy, katoo sinne taustalle ja tajua, että ne jutut, mitä ne oikeastaan puhuu siinä sarjassa, on suht normaaleja ja ymmärrettäviä. Että se vain se puhetyyli on semmoinen, joka... Että sitten kun siihen pääs ineen, niin sit se ei oikeastaan haitannut mua enää se, että miten ne puhuu siinä. Joo, siis äh, itse kuvailin tämän kanssa sillä että noin menee tosi niin kun, pitkälle sen kanssa, että se niiden hahmotyyppi on siellä niiden puheessa läsnä. Mutta kun yleensä tällaiset jutut, jos tällaisia on sarjas, niin niitä käytetään aika vähän. Ne on just sen pari replaa siellä huutelemassa juttujaan ja sitten niin mennään eteenpäin. Mutta tavallaan jos tätä vitsiä jatketaan, että ne vaan käy kokonaisiin keskusteluja ihan normaaleista asioista niin omalla Niitä on tavallaan mennyt niin sinne, ja se mm -hmm. on musta hauskaa. Se on minusta ihan käsittämätön. Tämä on kaikki oikeastaan, kaikki tyyliset valinnat tässä sarjassa on mulla ihan täysin käsittämättömiä. Aa, onko sulla jotain muita asioita, mitä tulee mieleen tästä? Sarjasta vai? Käsittämättömyydestä. Ah, no siis, no siis koko GoHandsin tapa tehdä anime on mulle täysin käsittämätön. <laughs> siis se, että... No se tavallaan liittyy tähän siihen, niihin tyylikeinoihin, mistä mainitsin, mutta se, että tähän on niin kuin maailman high efforteen sarja. siinä kun ihmiset julkisesti nöydyttää ja pilkkaa GoHandsia, niin se ei koskaan oikeastaan johdu siitä, että, että, että, että ne, niin kuin, niillä ei olisi resursseja tai että ne ei osaisi. Se on aina kyse on siitä, että niillä on vain tosi kummallinen maku, mikä on ihan eri tavalla niin kuin, silleen, kuin mitä mikään muu. Et niillä on ihan täysin oma brändinsä. Kaikki on niinku, ne tyypit, kun joku itkee tässä sarjassa, niin ne on teksturoinut sen semmoiseksi helmikkimalteluksi. Minusta tuntuu, että ne on jopa 3D-mallintano ne kyynelee. Hiukset menee välillä ne on niinku tuhannessa eri leijerissä. niin kaikki hius, yksittäiset hius, hius suortuvat 3D-animoitua taustalla liikkuu koko ajan jotain. Kaikissa on 7000 filteriä, niillä on mallinnettuna viholliset. Ja kaikki liikkuu hirveästi. Kaikilla on kauheasti ekspressioita eri tyylejä. Meillä mennään Chibiks välillä. Ja silloin kun kokkaillaan, niin pitää olla ihan eri tyyli. Kun mun niin täysin täysin max effort. Ja sitten niin kaikki on niin kuin, täysin käsittämättömiä valintoja mulle. Kuten rakas nuori, ystäväni Nailu asian ilmaisisi Goat hands! Ah! Tiille selvästi on yleisönsä muutakin kuin sinä, koska ne kuitenkin joka kerta ne pystyy tekemään te näitä sarjoja. Ja se on Hirveän syvä kunnioitusta kohtaan, mitä ne tekee. Mutta <lacht> varsinaisesti minä siitä hirveästi tykkään. Se on... Oi se... sinä, et ole vaan päässyt vielä tarpeeksi hyvälle. <lacht> se on totta jo, vielä liian norma. Asia voidaan korjata kyllä ajan mittaan. Ne käyttää kaikkia kuvakulmia, mitä kukaan maailmassa ei osaa piirtää. Ei, muut sarjat ei pysty tekemään niitä, koska kukaan ei osaa piirtää hahmoja niin kulmissa ja goat handsillä vaan jejeje, yeah, yeah, yeah, näillä mennään. Ne käyttää jotain semmoisia hyperdramaattisia kuvakulmia täysin normaalissa keskusteluissa, koska ne voi. Kyllä. Mitä siellä niin tapahtuu? Mikä se on se prosessi? <laughs> Varmaan se, että ne on sillä tavalla, että itse siistiä, Onko se vaan niinku... Löytän mahdollisimman niin kuin taitavan porukan tyyppejä jolla on samaa makua, makueiden yhdessä, on silleen ui uijuma, uijuma, tähän lens flare tulee tästä kulmasta ja uijuma täällä mennä. Ah, Hei, tuolla taustalla on hyvältä. tuo rakennus. Voiko sä tehdä sille että se olisi 3D mallinnettu ja semmoisena efektinä siellä koko ajan? Äh. Amazing. Eikö se mukavaa, että sulla on näin monta tunnetta tästä teoksesta? <laughs> no, oli mulla ihan tunnetta siitä teoksestikin, kun sitten se on niinku Aika dramaattinen selviytymistarina kuitenkin Joo. sitten. Että. Joo, ja siis tota, äh, no just se, että ihan olin itse sillä tavalla impressed tossa, niin kun sen edessä kun nämä möröt oikeasti tuli täältä, niin se, että se ahdistus, mikä siinä onnistuttiin kuvaamaan, että ihan oikeasti nämä möröt haluaa tappaa mut, ja jokainen niiden iskuissa tulee sieltä, kuin kilotonin rekka-auto, ja ne vaan mätkii, ja ne ei lopettaa ennen kuin susta on tehty muhennosta. Et niinku se oli ihan hiton ahdistavaa, katsottavaa se tappelu, ja ja totta Ihan nimenomaan, mun mielestä kuvattiin erittäin hyvin se kaikki vaaran tunne, koska aika useinhan kuitenkin, jos on jonkunlainen action-sarja, niin kyllä se menee vähän sellaisen filterin läpi, että ne hahmotkin aika huolettomia sillä lailla, että mm. ei, ei, ei ne itsekään käyttäydy, niin kuin ne ihan kauheasti missään vaarassa. Tai jos ne on, niin sitten asiat vaan pysähtyy ja alkaa. Ja nyt aloitan taistelun sisäisen monologini siitä, jossa analysoin, miten tämä taistelu etenee. Että tuossa ei ollut mitään aikaa miettiä yhtään mitään, vaan sieltä vaan tulee mitsin Goliatin taivaalta. taivalta. Ja se tilanne vaan on siinä ja vyöryy päälle. Ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja mä voin silleen, että okei, että kai tässä nyt oikeasti on tapahtunut jotain kamalaa, koska tämä vaan jatkuu edelleen Joo. Meillä on edelleen tämä tilanne tässä päälle. No ei siinä ihan silleen käynyt, kun mä ajattelin, mutta ei siinä hyvinkään Joo. käynyt. Sitten. Joo, siis puhu, ja just se, että puhuttiin, just, että ystävät tulee kyllä pelastamaan, mutta sieltä ne tulee, ja niitä ei vaan tuu. Se on ihan kamalaa katsottava. Niin, tota. Ja just se, no, spoilereissa nyt, kun, eikö meillä yleensä ollut se politiikka, että enkä episodi spoileroidaan, niin tota, Joo. tarvittaessa, että yksi näistä tytöistä saa surmansa siinä mätössä, ja sekin, että kolmas jakso on käytännössä aikalailla sitä, että ne on siinä haudan äärellä ja muistelee, että mitä tämä toimii ja minkälainen se oli, mitä muistoa meillä on siitä. Tollasiakin on mun mielestä harmillisen vähän, silloin mm. kun menetetään me jengi. Että et, tavallaan se, että en mä tiedä. Mutta monesti noita tota, kuolematkin sarjassa on sellaiset, että meillä ei ole nyt aikaa tähän, meillä on tärkeämpää tekemistä, ja sitten sä muistella ehkä joskus paljon myöhemmin. En kirjailmisesti muistakaa viime aikoina, mitä sarjoimissa kuolis, vaan ketään. Tuntuu, että se on semmoinen vähän kadonnut kansanperinne ylipäätään. Ehkä. Ehkä tarvitsisi miettiä vähän lisää näitä. että Voisin olla varmaa asiasta, mutta sellainen, että saatat olla oikeassa. Että tykkäsin tavallaan, että tämä jakso olihan vaan sellainen, että oikeasti hidastetaan tahtia tosi paljon. Ja näytetään kansi just se, jos tavallaan näytettiin se tappelun kamaluus ja ahdistavuus siinä kakkosjaksossa, niin kolmosjaksossa näytti just sen menetyksen painon mun mielestä, että ne nimenomaan on kirjallisesti siinä haudan äärellä muistelmassa, jonka ne on just kaivannut sille. Ne puhuu siitä, että no, ehkä tämän verran saatiin kaivettua se tämän verran syvälle, että kukaan ei pääse niinku häirittämään tätä ja puhuu, miten kamala se kaivaminen oli. Niin si siinä on tosi sellainen konkreettinen elementti kaikin tavoin. Ei joutu vähän miettimään tiimin hierarkiaa uudestaan, että miten, miten toimii. Joo, se kanssa, että se, niin kuin... Dynamiikka. Joo, että se, jonka ne menetti, kuitenkin oli aika olennainen osa sitä, että se vei asioita eteenpäin, ja nyt nämä muut on edelleen ihan samanlaisia, mitä ne oli, ja niiltä vaan puuttuu sellainen tosi dynaaminen elementti sitten keskeltä, niin on että miten me nyt niin kuin diilataan. Ett... Oli se dramaattisempi kuin mitä mä odotin, kun silleen... Sun ykkösjakson puheiden perustelma että oletin, että tämä on semmoista meemien huutelua tää sarja. Aa, ei, ei. Mä ehkä vähän väärän kuva. Eikä se openingin kankausti antanut <tos> välttämättä muutakaan kuvaa, kun se on semmoinen hirveä bangerihan se on, mutta, mutta semmoinen, että siinä sekoitellaan erilaisia laulutyylejä yrinästä, räppäämiseen ja ja kaikkeen semmoiseen, niin kuin, semmoisena sekasotkuna niin tulisi, ei tullut semmoinen fiilistä, tää tulisi olemaan semmoinen niin kuin emotionaalinen sarja välttämättä. Kyllä mä odotin, että siellä kovaa meininkiä on, koska Hansin oh, sarja, siis mutta on, kyllä niin aina meininkiä on. Oh. Yeah, ihan, en tiedä, siis ihan vaan se jotenkin sen hahmon, se viime, viimeinen puhe, minkä se ehtii tehdä kähistessään siinä maassa, on ihan vaan sellainen, että niinku kaikki on kivaa ja taivas on kauniin sininen ja niinku luonto on nätti maailma on kaunis ja, ja jotenkin mä vaan on, mä kuolen tässä. Ja sitten se tapahtuu. Mm. Se on jotenkin sellainen. Kun se, se on dramaattinen puhe, mutta se ei ole sellainen dramaattinen puhe, mitä näissä niin yleensä. Et, et siinä on tavallaan joku sellainen ylevä jatkopointti, vaan se on jotenkin just sellainen, että se, en mä en oikein osaa selittää. Se on musta sellainen vaan niin sellainen, että se, ite, se itekin vasta niin kuin tajuaa vähän, niin kuin, että mitä tapahtuu. Ja se. Ju, on sellainen tosi äkillinen, mikä musta on kanssa aika sellainen freesiteik tähän. Mä oletan, että ei kuitenkaan ole sarja, jossa tästä eteenpäin. Silloin tällöin vaan kuolee aina joku, että musta tuntuu, että tämä oli nyt tärkeä osa vielä tätä vähän niinku näiden hahmojen lähtösettingiä. Joo siis, no just tätä tarkoittaa osaltaan siinä, että mun on vaikea ennustaa tätä, koska tavallaan tämä vähän niinku tekee mitä lystää tämä sarja. Että siellä voi olla kolmen minuutin kokkaushouvaan keskellä jaksoa, jossa taidetyyli muuttuu ihan täysin ja aletaan selittää reseptiä, että miten tehdään maailmanlopun jälkeistä kokkausta. Ja tota, just se, että mä en osaa sanoa. kun mä pystyn näkemään myös sellaisen tulevaisuudessa, niin se vaan menee yksi kerrallaan, kunnes siellä on vaan se muistimenetystyttö jäljellä. Tai sit voi olla, että se oli tässä, mutta just se, että Vasta tässä kolmosjakson lopussa saa tiedes, joku sellainen, mitä nämä aikoo tehdä. Että on, se oli sellaista hyvältä tavalla päämäärätöntä tuossa alussa, mä voisin sanoa. Mm. Et tavallaan, että et ne ei ole ollut kauhean tavoitteellisia, koska ne ei tiedä, mitä tehdä. Mikä on musta on sillä tavalla realistista, että mitä... jos me oltaisiin keskellä zombimaailman loppuun, me kaksi oltais, olisiko meillä mitään kärvejä, mitä me aloittaisiin tehdä? Tuskinpä. Jes. Varmaan se olisi just sama kuin näillä, että katsellaan, olisiko jossain jotain muita tyyppejä mahdollisesti. Joo, ja sitten jäljellä on vaikka meillä ja puhutaan Näin meidän sen... piirteiden mukaisia <laughs> juttuja. Sä saat keksiä meidän aseelle tunin nimet, niin kuin oh. Incho teki tässä. Kiitos, kiitos. Siinä vasta on hyvä tyttö. Itsi Incho. Oli kyllä ihan hyvä, kun jotenkin se on niin vakava hahmo, ja sitten ne vaan puhuu niistä normaalisti super... Aseiden nimet vaan jotenkin tulee jostain. Mm, silleen, niin tässä ne oli kyllä Teen Chol vaan keksinyt näkyvän. Yes, yes. Ja ne olivat kaikki, <laughs> minun ne kaikki viikinkin mytologia. Niin oli joo. Tai jotain mytologiaa en mä niin tunnista. Kungnirit ja. Kyllä ne, minun mielestä on nimenomaan viikinkin. Sortteratyr finger. Joo, niin kuin niin olikin jo. Oi noita suhassuja. Oliko tytöt ja? Joo, no se Inchongeb. Eikö se ookki? onko meillä ystävyys kerrankin menossa? Siis sellainen Aitä ystävyys, hampirjaa. joka ei ole sun tyttö. Y yleensä, jos meillä on joku ystävyys, on joku blatantisti sun makune, josta mäkisatun tykkää, mutta ne toisinpäin on aika harvinaisia. Tarvii vain olla junior autisti, paitsi, mutta myös punastelu. Punastelu on kyllä ihan hyvää kulttuuria, en, en asiassa tästä poikkiteloin. Um. Tuli tässä mieleen, kun viime kästissä oli semmoinen sarja kuin jos yes. Puhuimme siitä, kuinka se on maailman nuorisolevottomin sarja. Tämä kyllä oikeastaan vie aika, aika paljon voita. Mä en tiedä mitään niin levotonta sarjaa kuin momentari <laughs> uh, Openingin kanssa mä voin niin kuin allekirjoittaa, koska siinä ei kyllä mikään pysy paikallaan sekuntiakaan. Otin tässä sarjassa... Mun mielestä tahti ei ole ihan yhtä sellainen, että koko ajan on jotain vaan menossa. Että nää saattaa hetkeksi kuitenkin hiljentyä. Oikeastaan vasta siellä kolmosjaksossa ehkä. Kyllä varsinkin ykkösjakso oli kyllä mun mielestä semmoista, että huutistelin päässäni vaan sille ajatukselle, että Dungeon oli liian, liian levotonta. Mutta tämä ei ollut mikään yritys, Bändsausyritys on vasta se, kun mä aivan kyseenalaistaan sitä, kun se kielisit Dungeon Meshin, koska siinä kokataan liikaa, mutta tässä kokataan enemmän. Ha <laughs> Joka jaksossa on se pari minuuttia, se on enemmän kuin mitä Dungeon Messissä on. Oonko mä valittanut sitä joskus? Joo, se oli se syy, minkä sanoit että mulle ykkö syynä, miksi et oo kattonut sitä sarjaa. Dungeon Messi. Sanoit että siinä on liikaa sitä kokkaushommaa ja se ei kiinnosta sun. En mä nyt reseptejä kaivamaan tässä kohtaa, Ei mutta... Ei, no ehkä se sitten onnimmäinen. Jos oot minua tunt... kikattelemassa pimeässä, niin se johtuu tästä. En ole nähnyt sua kikattamassa pimeässä. <laughs> Mä en kuunne susta ikinä mitään, kun sä katot piirrettyä. Jos sä olisit kuvitellut mua pimeässä. No sitten, sitten. No, sitten senkö sitten. sä oot Ei, Läh, mm. Lähinnä silloin, kun katon jotain muita noissa sarjoista, mistä me tullaan puhumaan. <tos> Mut niin, niin. No siis, täällä toisaalta nämä on nimenomaan, mä en ole koskaan sanonut, että se on erillinen kehun aihe, Se on ollut mulle hyvin hämmentävää lähinnä. Kokkaus vai? Niin, joo. koska se vaan tulee maailman randomempiin kohtiin, sillä on jonkunlainen sellainen pointti kuitenkin, että se on sille muistimenetys päätytölle, tapa vähän niin kuin sopeutua sinne. Se yleensä tarjoaa jonkunlaista sellaista niin kuin reliefi siihen niiden tilanteeseen. Mutta joo, se on ole hämmentävä. Motivaatio kulkee eteenpäin, koska alkaa loppua ruokavarannot keskeistä, ei pääse enää kokkaamaan. Se voi, oh God, se voi oikeasti olla... Niin, Siinä on lopussa kesken, eli energiajuomat. Mut... <lipäätä> <lipäätä> se on totta. <lipäätä> Eikö se ole mahtavaa, miten messissä mä oon tämän sarjan Loreessa? <lipäätä> <lipäätä> mä oon niin Siis teette yleisö voi kuvitella, miten paljon mä pelkäsin, kun mä kuvailin tätä sarjaa Walterille, ja se oli, että mä en ole elässäni kuullut sarjasta sarjista, joka pelottaisi enemmän. Sitten mä katsoin että sitä lisää oli, että, että okei, okay, tää on musta vähän liian sellainen... Mua kiinnostaisi, mitä täällä on menossa, että mä voisin ottaa sen pois kästistä. Ja olin, että sun on pakko ne katsoa tätä. Ja sit se sanoo, että ok, mut pidätän oikeuden olla sanomatta mitään, jos ei ole mitään hyvää sanottavaa. Ja sen jälkeen mä en kuule viiteen päivän sanaakaan koko jäbältä yhtään mistään tähän sarjaan liittyvästä. Mä, mä, mä oletin vaan, että niin se tulee tänne kirveen kanssa alkaa huitaa siinä kohtaa, kun tää tota Sarja tulee puheeksi. Sitten sulla olikin ihan Grand Old Timesen kanssa. Lempisarjani vähintään. Yes, Nyt sä ymmärrät Goat mahdin. Se on kyllä silleen, kun se on niinku tosi menevä sarja, jos pääsee siitä Go Hands-kynnyksestä yli, mutta se on myös sarja, jota ei voisi olla olemassa ilman niitä. Niin se, eiköhän se on niin sanotusti sitä saa, mitä tulee. Yep, Mulle ei ole... Tosiaan ei ollut ikinä mitään ongelmia Gohan sen kanssa. Mä en oikein, siis ihan rehellisesti, mä en ole varma, osaisiksi mä kuvailla, mikä niissä on niin erilaista kaikesta muusta. <hysy> siis joo, niiden visuaalinen tyyliseihan, ihan, että jos pysäytät ruudulla kuvan, kyllähän se näyttää aika erilaista kuin monella muulla, mutta en mä tiedä, mistä, mistä se tulee. Hmm. Ja tavallaan se, että mitä asioita ne tekee erilailla. Siis ymmärrän, että jotain tällaista varmaan on, mutta mä en osais kuvailla, että mitä se on. All, all more power to you, ei hetkinen, nyt ei mennyt ihan oikein. ei se mitään. Kyllä ne mun mielestä on niilläkin on silleen, jos miettii handshakersia, miettii niitä ketjuja, mitkä oli internetin lempi asia. Muistaakseni ketju handshakersista? Ja, ne oli myös minun lempiasia. Joo, kun niissä oli se ongelma, että ne ei niin sopinut sarjan mihinkään muuhun ilmeeseen ollenkaan, että, näytti, että ne on niin kuin, huomasi, että ne on lisätty sinne digitaalisesti jälkikäteen. Niin tässä ei muusta mikään ei paista samalla tavalla silmään kuitenkin. Kuka huomas? Kuka ei <laughs> huomannut? vaikka huomas, niin ei sen on pakko haitata. Ja. Mä <köhön> Hän Gohan's Funit keskenään jotain miittejä, jos ne mehustelee ne juttuja. Toivottavasti pitää. Mä voin kutsua Nailon käymään <köhön> ja sitten meillä on sellainen. Myhisette keskenään ne tyytyväisenä. Ah. Joo. Kummu. Kyllä, mä saatan katsoa loppuasti. Ooh. Tämä... mä oon aidosti yllättynyt, että sä sanot tämän. <tos> Niin minäkin. <tos> yes, ei se totta niinku, kuten sanottu, niin kyllä tämä dramaattinen käänne teki ihan hyvää tänne, että. Joo. Just se, että en... Kun se oli hengissä, niin en erityisemmin tykännyt siitä hahmosta, joka sieltä meni, mutta kyllä mullekin tuli silti paha mieli sit, kun se meni. Mm. En koskaan toivonut hänelle tällaista kohtaloa. semmonen, Joo, tämä oli. Pidän vaan sanastani kiinni, että tämä on, tää on vähän hämmentävä sarja ja mun, mun on vähän vaikea ennustaa. Siis, sanotaan näin, että isompi kuvia alkaa nyt ehkä pikkuhiljaa selvitä, mutta just se, että sä et tu tietää, mitä tämä sarja tekee noin 30 sekunnin päästä. Siellä voi alkaa randomi kokkaussoutta ja ne voi alkaa puhua jostain hyvin, hyvin erilaisesta, mitä siellä on ollut menossa. Oh shit, nyt mä josin Mulla tuli jotenkin, jossain kohtaa semmonen fiilis, jotenkin tosi pelimäinen fiilis siinä kuitenkin kanssa. Ei pelkästään että se on supervoimatappelua jotain kolossa ja oleja vasta, Jotenkin semmonen, että jossain vanilla pelissä voisi ihan hyvin olla, että sun pitää taas vähän kokkailla tässä välissä. Koska niin nyt... on. Se on <laughs> ihan totta. <laughs> Monet muistut koodiansferressä vaan Pistellään pata pystyä ja aletaan keitellä safkaa, koska ei siinä vitsi pelissä muuten saa itseään kehitettyä, kun syömällä niitä. Uumu. Just jossain keskellä artista vuorta, missä sä just tappanut jotain lentäviä motherfucker-velhoja. Ja sitten pata pystyä Uumu. keitellä vähän kanaa siellä. Uumu. Hyviä aikoja. Silloin kun videopelit oli vielä eikun hetkinen. Vanilla varret on kyllä vieläkin hyvin. Toivottavasti niiden uudessakin kokkailla. Unicorn Overlordissa. Pakko varmaan pelata siellä se vitsin söpö. Onkohan se Dark Elfi ainakin sen? Energiainen tyttö. Se kyllä pitäisi pelata ihan vaan sen takia, että tuntuu, että Vanilla Vare kuolee pystyys, joka ikinen vähänkin kiinnostunut josta niiden pelejä. Aa, fair enough. Musta tuntuu, että ne joka kerta ne justi just saa raavittua uuden budjetin kanssa ja justi just selviää hengissä taas seuraavaa asti. Ei oikeastaan liity. Niillä on hyvin erilainen tyyli kuin Momentari Lilillä, ei siinä mielessä se ei liity kauheasti. Mieti just se niin kuin sun vastaparisarja ei päätynyt tänne kästi, mutta se on sinänsä hauskaa, että meillä oli kummallakin yksi sarja, mitä me todennäköisesti aloitettiin tämä kausi. Sillä ajatuksella, että ikipäivänä katsomaan, mutta sit kun mä totesin, että Momentari saattaa tulla oikeasti, niin mä lupasin, että reiluuden nimissä mä katon sen sun sarjan, että tota... Että tää ei ole sellainen yksipuolinen niin kiusaaminen, vaan sellainen Mexican stand standoff, jossa me osutellaan toisiamme revolvereilla. Ja sit mäkin päädyin tykkään sitä lopulta. Täh... Okei, okay, tykätä on vahvat saadaan, mutta siis se ihan kaikki odotukset, mitä mulla oli ikinä ollut sille. Että... samat. Se Ai oli se... siis toi Daikiraina. Josh, luokan, luokan vihatuin tyttö. Menen hänen kanssa naimisiin, tai joudun hänen kanssa naimisiin. Jep. Siellä oli ihan hyvä kiukkonen tyttö. Mä, mä pysyin ymmärtämään, <tos> että miksi sillä oli niin paha x tota, menossa. Mm. Vaikea tilanne. Kyllä. Mutta se ei ole tässä kestissä mukaan. Mä vaan haluan sanoa siitä sen ihmisille, että se on yllätti minut, että se oli silleen, tuntu ihmisen kirjoittamalta sarjalta. Joo, siis koska Juonisyn ophiksessa oli kirjaimellisesti, että Jävän pappa uhkaa, että jos et mene ton tytöön, jota vihat naimisiin, mä testamenttaan mun firman perinnökselle tälle random koiralle, jonka löysin kadulta. Toi ei yleensä viittaa, että siellä olisi mitään hyvää menossa siellä sarjassa. Mut sitten se olikin. Siis toi kuvi oli ihan yhtä tyhmä edelleen, <tos> mut kaikki siinä ympärillä oli actually ihan niin kun nimenomaan ihmisen kierjottamaa, niin kuin sanoit. Kaikkea sitä. Kyllä. Täskään mennä eteenpäin. Mennään vaan, joo. Meillä on seuraavaksi Okitsura. Eli ö, rakastuin okinavalaiseen tyttöön, mutta on kyllä vähän vaikeaa, kun en yhtään tiedä mitä se puhuu tai jotain sinne päin. Joku, joo. Tämä on tämmöinen Okinawan matkailumainussarja oikeastaan. Se on semmonen kaupunkilaisjäävä, joka muuttaa, muuttaa tota Japanin pääsaarilta Okinavan saarille ja sitten ihastuu tämmöiseen tyttöön siellä niiden luokalla ja sitten siinä on semmoinen toinen tyttö, joka tulkkaa sen ihastustytön, joka puhuu liian paksua Okinavan murretta, niin sen tai onkohan se Okinavan kieltä? Oikein tii no ihan varmaan Tuli itkeä semmoinen fiil, että jos mä sanon murretta, niin onkohan Okinavalaista vihaisia. Kaikki ne Okinavalaista, jotka tätä kuuntelee. Anyway, se on semmoinen hömppäromanttinen komedia sitten, missä fiilistellään Okinavalaisia ihmeellisyyksiä, että tuota No, onneksi me ei tehdään annikä hästyssä mistä enemmän kuin matkailumainoksista. Näinhän se on. En voi uskoa, että Gunnamalla on ensi kaudella uusi sarja. Saa kyllä tehdä kovasti töitä voittaakseen sen edellisen, mutta toivota meille onnea tehtävän. Gunnama-sarja on kyllä legendaarinen. Vähän samoin kuin Zombielän saga, mutta nyt sitten Okinava-juttuja. nippeli nippelitietona tuli vain mieleen, että on Okinava, tai siis jossain... Mikä se on pääkaupunkissa? On se nah -ha vai Naho Mä en tiedä, totta puhua. Joo, mutta siellä oli tehty tilastointia tuota, kirjakaupassa, että tämä sarja on siellä suostunut kuin One Piece. Yes, yes, yes. <laughs> Siellä ollaan hyvän äärellä. Mutta tosiaan tämä on silleen hassu romanttinen komedia, että se okinavaa puhuva tyttö on semmoinen niinku hassu komedinen maskottityttö oikeastaan tälle sarjalle ja sitten se varsinainen romanttinen jännite on sitten se toinen tyttö ja sen yksipuolinen ihastus tähän pääjävään. Et se oli niinku mulle tosi mystinen kuvio. Et Tuntuu, että se sarja oikeasti kertoo enemmän siitä toisesta tytöstä Kaanaasta kuin meidän päätytöstä, joka vain jokeltaa jotain, mistä kukaan ei ymmärrä mitään. Joo, mä oon kieltämättä ihan oikeasti vaan samaa mieltä sun kanssa, että tavallaan siitä sen sarjan konseptille ja idealle tarvitaan se päätyttö sinne, mm. mutta se on täysin clueless kaikesta, mitä päivä saattaa sitä kohtaan tuntea, ja nimenomaan siitä edes tavallaan hahmona saada ihan kauheasti irti, paitsi, että se on iloinen okinavalainen tyttö, joka on vissiin kuitenkin keskimäärin aika normaali, no aika kenkityttö, mutta kuitenkin aika normaali mittapuulla, ja Nimenomaan kaikki se sielun elämän kuvaus, mitä siellä on, ja kaikki noin ensitapaamiset tapaamiset ja kaikki mahdollinen, niin ne on esitetty just jäbän ja tän tulkaa ja tytön ka tota kanssa. Mikä on vähän sellainen hassu, että niin kun, kyllä mua on vähän mietityttää, että tuleeko sitä ihan oikeasti olen kuitenkin varmaksi näiden välillä, koska ei se nyt tietenkään olisi myöskään ensimmäinen kerta kun tota, tekijä on tarkoittanut siellä olevan joku romanssi, ja se, sitä ei kirjoittu kauhean fani tai muusta enemmän. <hums> niin. Mutta ehkä tällä kertaa se tuntuu vielä tavallista blatantimmalta. Näinpä. Siinä on kivaa Doki Doki ja kanssa, mutta sit siinä on myös kivaa Okinavan nippelitietoa. Mä en itse Okinavan saaristusta sille tiedä kauheasti mitään. Että se on vähän semmoinen, mä en ole siellä ehtinyt vielä itse käymään, vaikka oli suunnitelmissa kyllä. Niin tota, silleen hauska tietää just kaikkea semmoista, kaikkea semmoista pientä kieleen liittyen, niin kuin se miten kana, sen nimi pitää aina sanoa kanaan tai kaikkien nimet pidennetään tolleen, tai se miten kaikkien sukunimi on Higa, ja saarilla ilmeisesti kaikki on läheistä sukua toisilleen sitten vähintäänkin, mutta, tai sitten niitä ruokien liittyviä juttuja, tai sitä miten Shonen Jump... Tulee julkaisupäivästä seuraavana päivänä niiden saarelle sinne. niin ei ole itse edes tietoisia tästä, että se julkaisupäivä on oikeasti onko maanantai. maanantai, maanantai joo, ja pääsee sinne saarelle asti vasta tiistaina. Kaikkea tämmöistä niinku pientä hassua kulttuurijuttua ja sitä niitten semmoista niinku erilaista asennoitumista elämään myös, kuin mitä pääsaari japanilaisilla, että on aina myöhässä erilaisiin tapaamisiin ja, ja se, että meressä ei käydä uimassa. Merihän on jotain, mitä vaan katsellaan. Ja... Niin, meri on vähän liian sellainen tahmanen paikka, niin sanotusti, mm. että mikä käy se kyllä ihan järkeä, että niin kuin mitä nyt muistelen, niin siellä on kyllä niin, no siis ihan suola tietysti on yksi juttu, mutta niin kuin muutenkin sellainen, että siellä on kaikkea mahdollista levää ja muuta paskettia niin kuin vaikka muille jakaa että käy sillä järkeä Niin, sitten kun se eksotiikka on hävinnyt, että meri ei ole mikään erityinen juttu, niin käy silleen heti järkeen, että okei, semmoinen mitä vaan ihastellaan sitten. Joo. Mutta aika tämmöinen niin kuin romanttinen slapstick-komediahan tämä on, että vitsit on ihan hauskoja ja doki, doki on ihan mukavaisa ja tälleen, niin siitä tulee se kokonaisuus on vaan mun mielestä tosi toimiva. Joo, ja ehkä nimenomaan tunnelma on nimenomaan oikea siinä, että tämä on lämmin kesäinen paikka, niin Mm, ehkä niin sellainen vivojen puolessa on kivempaa, että tämä on tällaista aika kevyt sydämistä ja huoletonta eikä hirveätä draamapommitusta. Yeah. Tota, itteni kokemukset Okinauassa tein ihan kauheasti, jopa Princess Connectissa yksi lempitytöstäni niin oli paikallinen Okinavalainen, niin siinä tarttu jotain juttuja. Ne ei ole vielä sanonut, hi tai kertaakaan mikä on hämmentävä. Onko ne tässä sarjassa sanonut? Ei. Aina niin sitä tarkoitit. Me. Niin. Vaikka... Ne siltä sanoo, saa päätteen kaikkea. Se on totta. Se on tärkeetä. Siitä oli se Hightain Nanafa Naffa-sarjakin aikoina. Jep. Vuosi, vuosituhansia sitten. Ja sitten oli Akuwa Toope, joka me esiteltiin kästissä eikä kumpikaan katsottu sitten. Jep. Bang. <laughs> Varmasti on oikein hyvä sarja. Mä sitä vähän kaipailuutta, että pitäisi katsoa, mutta... Ehkä jossain kohtaa vihdoin on alkoi saada backlogia ainakin vähän karsittua hyvin pikkuhiljaa, mutta kuitenkin siellä se odottelee. Joo, ei tota, ne on ollut kans kivaa tän kanssa, tytöt on söpöjä, tapahtumat on no just sellainen, että tien kuitenkin itekin Okina sen verran vähän, että kaikki nämä jutut tulee sieltä sellaisena niin hauskana tietopommina ja kyllähän, en tiedä, olettaisin, että tekijä varmaan itse Okinavalta, koska kyllä siinä sellainen kotiseuturakkaus näkyy, että Ehkä just sillä tavalla, että siellä esitellään niitä paikallisia hassujakin puoliin, mutta niitä ei esitellä, äh, hei tokialaiset tässä on tämä hassu juttu, mitä okinavalaiset tekee, vaan se mun mielestä esitetään vähän niin kuin sisältä päin kuitenkin, että niin. tämä on tämä meidän juttu, eikö se hienoa? Kaikki muut on hassuja itse asiassa, jos sitä hauskan näköinen sarja myös. Ei voi muuta sanoa kuin, että sassukan mies, joka ohjasi Berserk 2016. <töksikä> Miksei me olla katsottu sitä loppuun vaan? Se on totta, joo. Ja tietysti hänen toinen tunnettu mestari on siis Take You. Mm. Oh my on, god. Se on, se teki käytännössä yksin? Sekö <töksikä> se on? No. Lempipoikase Shin Itagake. Toisaalta I suppose, heti kun se teki Usakamen, joka oli neljä kertaa pidempi, niin mulla oli vähän paremmat ajat sen kanssa. Ehkä se mies vaan, silloin saman verran sanottavaa, mutta sit kun se saa enemmän aikaa niin kuin sille sanottavalle, niin sillä on vähemmän mahdoton tahti. Ei tarvi puhua 600 sanaa sekunnissa. Voi puhua vähemmän kuin 600 sanaa sekunnissa. En aloittaa laskea mikä se tarkka luku on. Teiksikö kun nuoriso katsoo videoita silleen, että ne nopeuttaa ne puolitoista kertoiseksi tai kaksi kertoiseksi, sä voisit katsoa teikytä sille että se hidastat sen? Mm, Mitenhän se toimi elämys. elämis? Pitäisikö laittaa myös Subway Surfers toiselle näytölle viereen? Sitä sun, sun pitää ottaa se pois, koska nyt eletään rauhallista elämää toisin ah, kuin nuoriso. Ymmärrän. Laitappa se kiinni, koska se on sulu tuolla aina päällä. Ei myönnä mitään. Ei se ole sen kummempi sarja, ja mä varsin tyytyväinen, että se ei ole. En mä muuta sillä haluukkaan. Aikala kyllä. Ei tässä nyt ihan sillain niin paljon sanottavaa ole. Päätös mä oon Zombie Land Higa. <laughs> että täällä vaan on myös randomisti toisiin sarjoihin. Musta tuntuu, että mä näin kanssa jonkun vähän vähemmän yli, ylilyövän. Mutta ota, se on ihan hauskaa, koska kuitenkin tällaisia toisten sarjojen parodiointeja. Siitäkin on hetki, kun mä oon viimeksi voi voin latkata vaan väärisarjoja, mutta aikana kun tuli Nyarokosan, niin mm. siellä oli sellainen, oli hirveet pärinät, kun tunnistit, että hei, nyt se huutaa ihan samoja juttuja kuin Junikoissa. Aa, joo. Se taisi olla kyllä enemmän, Nyaroko oli enemmän jotain senta-juttuja, mitä, mitä se parodioi, mutta... Joo, niitä oli enemmän, mutta... Niistä no, ei voinut mitään. Niin, se oli se referenssi, <laughs> mikä mä tunnistin, niin sen mä muistan. <laughs> joo. Onko semmoisi, se miestari, kuuluu, Gotoku? Siinä olisi paljon sellaista tota, referenssikomediaa, jos tykkää. Voi olla, että se pitää katsoa joskus se, että näen sinut sen henkilökohtaisesti ruudulla mm, sitten. Kakkosjakson jakso 18, oisko? Tarkoitan varmaan kakkoskauden, kakkoskauden kakkosjakson? Ja, kakkoskauden jakso 18, muistelisin. Täydellistä. Niin jo, siellä kuulen myös Waifuni näytteliä. ääninäyttelijä. Vitsihän on, että mä en muista, onko tätä joskus mainittu, mutta meidän avatarilla on sama ääninäyttelijä. Taitava tyyppi, Shiraishi. Shiraishi Ryoko. Onkohan se nykyään olemassa? Uh... Joku sä oot tehtynyt saada momentarin lilit sun taustakuvaksi tonne sun kiertoon? Kyllä. Okei. Okay. Joo. Niin tota... Mutta Senran Kankurassa siellä on vielä jotain duuni. En ole Clehan kausti muuten kuullut pakko myöntää. Varmasti se on jossain. Jonkun isä kai joku tyttö, joka ei voita. Luultavasti. Jipi. Tai poika. Eikö meillä tullut jotain juhlittavaa taas Tytöistä joka ei voita? Ai niin, se, oliko se se luokan toisiksi söpöin tyttö, eikö siitä ole tullessa piirrettypiä? Missi kulttuuri. Jepi. Hyvää Joo, hänkin sokina vasta ei tosiaan ole kauheasti sanottavaa sen kanssa, on vaan kivaa ja se tekee oma juttunsa tosi hyvin. Erikoisista saarisettingeistä, tai niissä tunnelmissa jatketaan, eli Hanava Saku Shurano Kotoku, joka on sit ehkä vakava mielisempi sitten tämmöinen ehkä vakavamielisempi nuorisodraama, jonka teemana on dramaattinen luenta ääninäyttely ja ääniefektien tuottaminen, mitä kaikkea nyt tekeekään siellä niiden kerhossa. oli vähän muullekin mysteeri, mutta tämmöinen niinku... Niin kuin sellainen öö, käytännössä, kun on ne tyypit, jotka lukee sieltä koulun kaiuttimista asioita, niin nää on niinku niitä. Broadcast. Joo. Kerho. Onko sille mitään järkevää suomenkielistä niin kuin yhdessä sanassa? En kyllä. Kuulutus Lähetyskerro. Siitä tulee kyllä vähän liikaa lähetyssaarnaajat mieleen. Tässäkin tuntuu, että niillä on kuitenkin siinä samaan broadcast-kerhoon jotka haluaa lukea tarinoita dramaattisesti ja ne, jotka haluaa olla uutisankkureita, että se on vähän semmoinen... Ja sitten se on se jäbä, joka haluaa vaan tehdä ääniefektejä. Jep. Se on kyllä mullekin semmoinen, että mäkin haluaisin oikeasti ehkä elämässä vaan tehdä ääni mutta en ole koskaan no. alkanut sille uralle vaan vielä. No niin. Kyllä mä sinut sinne hankitan. nyt, kun olet kertonut, niin mä oon sun tukena. Voin täyttää tämän podcastin kaikilla, kun <lacht> oh yes. joo, kertoo tällaisesta hissukkatytöstä, joka inspiroituu sitten nuorena, kun näkee televisiosta dramaattista luentaa, niin inspiroituu itsekin alkamaan sille uralle ja se asuu tämmöisellä Pikkusaarella, jossa se on sitten, lukee lapsukaisille tarinoita ja tulee silleen hyväksi siinä. Ja se on se, sille se niinku ainoa itse muoto, kun se on muuten niin semmoinen hissukka. Ja lisäksi se on myös ainoa oman ikäsensä siellä saarella, että sillä ei oikein ole niinku mitään ketään kenen kanssa tehdä mitään. Jep, ja sitten päivänä, kun se lukee sitä lapsille kirjaa, niin sitten Broadcast-kerhon puheenjohtaja sattuu olemaan paikalla ja rekrytoi sen sitten väkipakolla mukaan siihen kerhoon. Ja siitä lähtee. Tässä ehkä on ehkä dramatiikka-tyylin puolesta aika paljon samaa kuin kirjoittajan edellisessä teoksessa Hibike-jufoniumissa. onko tämä sama kirja? Okei. Okay. <sum> Joo, sama kirjailija kuin sillä. Ja tota, mä näin heti, että siinä on semmoisia tiettyjä yhtenäväisyyksiä, että esimerkiksi just se, miten, miten koulun kerhossa se ensimmäinen drama, drama mikä lähtee on sitä, toiset ottaa sen kerhon huomattavasti vakavammin kuin toiset. Ja tai toiset on tosi kisaavalla mielellä, ja toiset ei, ja sehän oli niin Juufa, niin jomkin ykköskaudella aika iso semmoinen, että okei, kuinka vakavasti me kerhona halutaan ottaa tämä homma ja näin. Sillä on varmaan ollut tiettyjä omakohtaisia kokemuksia tämän tyyppisestä dramatiikasta omassakin elämässä sitten, että se toisin tähänkin, tähänkin sarjaan mukaan. Ja tietysti tyttöjen välinen ystävyys on tässä samalla tavalla mukana kuin siinä sarjassa. Täällä on vähän isompi se, niin kun, tai siis tasasempi kyllä se jakauma, että Mitäs ne, tyttöjä on neljä ja jäbi on kolme, että eufoniumissa se oli aika paljon ja rankempi se jakauma. Se on totta, joo. Mutta yle, meidän yleisö varmaan tietää, mitä me ajatellaan heti, kun jäbiä on kolme ja tyttöjä on neljä. Pitäisi saada vähintään kolme romanssia tulille kyllä. Ässuun as possible. Kuulostaa hyvältä mulle. Haluatko kertoa tästä vähän taustuttaa vielä, kun mun niin huono selittäin sarjoja ideoita? Et... Joo, mikäpä siinä. Eli tosiaan, niin kun... Um. Eli tosiaan ihan alku oli sitä, että päätyttö on vähän yksinään ollut tuolla saarella ja se on just näitä tosi pieniä paikkoja, missä pitää mennä lautalla niin kuin, tota, Mainlandiin tai ainakin isommalle saarelle. Niin tota, se tarvii sellaiset kuvit, mitkä on itselleen aika tuttu tuossa maaseudulta, Et siellä on just sitä, että jonkun farmitalo voi tota, tönnyttää jossain viiden kilometrin päässä mistään muusta. Mutta sitten, jotta se pääsee kouluun kylille, niin pitää saada se tavalla tai toisella. Sieltä, niin meillä oli takse, jotka menee ties mistä. No tämä menee sellaisella lautalla sen sijaan, tai veneellä, jota pitää joku saaren tuttu kylämies. Niin tota, silloin sellainen kuvio siellä menossa. Ja sitten tämä on sille aika paljon sitä, että et se, se ei ollut tekemisissä oma-ikäisten kanssa, niin sen normi ainakin on vähän sellainen piipitys, ja se ei osaa yhtään niin kuin, suhtautua. Tämä on tavallaan sille eka kerta sellaisiin öö, vertaiskokemuksiin sosiaalisesti aika lailla. Mä en tiedä, mitä se on koulussa tehnyt siihen asti, mutta ehkä siellä on ollut joku pikkukoulu. Se oli joku semmoinen Nonnon biorikoulu koulu tietysti, sellainen, jossa on kuusi eri-ikäistä tyttöä opiskelemassa. Kävis järkeä jo. Hei, Nonnon oli myös on chan siinä vasta oli hyvä poika. En muista koko jäbää, mutta varmasti oli. Se on erinomainen poika. <köhön> joo. <köhön> mutta niin tota... Oh, ehkä itselle tulee vähän sellainen dramatiikan niin kun sävyys, tulee myös vähän PA Worksin monet sarjat mieleen. Jep. Sellaisia aika, niin kuin, että nämä vaikuttaa ihan sellaisilta, jotka voisi olla eläviä oikeita ihmisiä. Ja tota, tunneilmaisu ei ole mitään ihan överiä, vaan sellaista kuitenkin suhteellisen hillittyä. Ja tota, nimenomaan... Mitä tuota kerhoa on tavattu, niin ehkä sen on eniten kärjistynyt sen välillä, että on toi päätyttöä joka on sellainen, että mä en ole tehnyt mitään hauskaa, mun elämä sikinä vammaa, oon yrittänyt olla vähän niin kuin vastuullinen ja luotettava. On on noille pikkulapsille, että ekaa kertaa pitäisikö tehdä jotain mitä mä itse haluun. Ja sitten siellä on kilpailullinen niin kuusi päätä, sillä miten sinä kehtaa olla olemassa minun kanssani niin samassa tilassa, että kilpailet tässä ei ole parasia. Et. Tämä on ehkä se kärjistynein versio, mutta muuten toi tuntuu, että siellä on aika paljon niin vaihteluvälijät, mitä ne haluaa tehdä. Että siellä on sitten tuo ääniefektiä mä jotain kiinnostaa varsinaisesti ne Tirhon pääasialliset toiminnot, vaan se haluaisi tehdä se omaa juttua siellä ja olla varmaan vähän niinku kanssa nauhoittamassa. Mä oon nähnyt sillä ainakin rahavaista jotain mikrofoni, mm. sellaisesta gigamikrofonista ennen niin mukana. Sitten on tää. Öö, jolla oli parhaat pääsykoetulokset. Se on vähän mysteeriomies siinä, että se olisi varmaan voinut mennä vähän mihin tahansa, mutta se päätti tulla just tänne jostain syystä. Se on vähän kysymysmerkki. Luulen, että siitä kerrotaan vielä lisää. Ehkä se haluaa olla poliitikko ja tarvitsee tämmöistä itseilmaisuosaamista siihen sitten. Se on, on semmoista poli poliitikon asennetta siinä äijässä jotenkin. No ainakin se on sellainen sovitteleva, <laughs> että no, tota, siellä ne kaksi muuta se... Kilpailu kusipää tyttöä, ääneffekti mä koska ne on kilpailevista kouluista ja ne on vähän huonot välissä, niin se on siellä koko ajan sovittelemassa, että rauhoitutaanpas nyt vähän ja... Maa, maa, Sitten sen paissa on, no siellä on se presidentti, joka on se paikallinen karismaleidi, jolla on visiosille sille kerholle, joka vetää vähän kaikki perässään. Vähän semmonen, ei ihan takarasuka tyttö, mutta vähän sen tyyppi, niin kuin semmoinen anime-ilmaisuus voi melkein sanoa, että tyttö, joka käyttää housui. Se käytti housui niin kirjaimellisesti ensi tapaamisessa sen kanssa. <tos> joo. Vähän sitä energiaa, joo, ja vähän sellainen... Kyllä sillä on samanlaisia manierejä kuin niillä sellaisilla prinsseillä, jotka saattaa tai saattaa olla kutsumatta konekotshaneeksi niin kuin muita tyttöjä, <tos> mitä tää ei kiitollisesti ole tehnyt. Niin tota... Se on siellä sitten se sen secondin command, niin... Se on aika sellainen hymyileväinen ja harmoninen hahmo siellä, mutta sillä taitaa olla jotain menossa. Siinä on siin se vähän niin kuin, kun se puhui jotain ihmisten luontaisista siis lahjoista, se puristi niin kuin hmm. kädessään sitä jotain lehtiötä ilman, että kukaan huomasi. Sillä saattaa olla vielä jotain, jotain kuviot menossa siellä. Ja siellä on se hieno, hieno poika, joka näyttää siltä, että se on nukkunut 37 vuoteen. Huono ryhtimies. Kyllä. Kyllä huono hetkin ansaitsee se tulla nähdyksi. Kyllä. Se on myös sellainen, että se on luultavasti vähän sanghaajattu sinne kerhomeen, en tiedä miksi muuten se siellä on, mutta paitsi olla mässä täydellinen nuori mies. Täytyy kyllä sanoa, että siitä mä oon kyllä samaa mieltä, että ajatus siitä, että ensimmäisenä niin kuin kerhopäivänä tutustutaan toisiin ihmisiin sille, että puhutaan niille, että sun pitää esitellä se toinen ihminen, niin se on kyllä Kuulostaa aika painajaiselta, tai itse ainakin tykkää, että okei, okay, en ole mikään innostuneen itseni esittelijä, mutta tykkään silloin, kun voin esitellä itseni, voin esitellä itseni omin sanoin. Ja julistaa ihmisille kaikki edessä niin porvossa koulussa, että, että en sitten tykkää hauskan pidosta, niin turha kutsua mihinkään. <tys> <tys> <tys> Julistatko sano <tämän> sanoikin, kyllä <tys> Tämän takia pitää pitää ne avaimet omissa käsissä, eikä jättää toisia esittelemään su. Mä tarvin pienen tavoin prosessoimiseen. Tässä et vaan prosessoi sitä just nyt vaan yön tunteina sitten. Kuules minusta sitten aamu viideltä, kun en saa nukuttua sen takia. Sitten kun on kästi saatu vihdoin paketti aamu viideltä. Joo. <köhön> mutta joo, siis mä itse tykkäsin siitä harjoituksesta tosi paljon, koska se oli niin kun no en tiedä mitä se olisi elämässä, jos sellainen tulisi vastaan, mutta tässä niinku sarjan Kontekstissa toi oli itse asiassa tosi hauska, ja mä näkisin ehkä mieluusti enemmänkin niitä, jos Joonen kuljetus jotenkin antaa myöten, koska se tota, kertoo samaan aikaan asioita siitä, josta kerrotaan, koska se on niin sen esittely, mutta se kertoo aika paljon myös siitä kertojasta, miten se on päättänyt tämän esittää, sen persoonia, myös sellaisesta priorisoinnista, että mitä se pitää niin tärkeänä, kun oli päätyttö ja ääniefekti jääpä niinku kavereena, niin tavallaan päätyttö kertoi vähän enemmänkin juttuja, ja joitain se edes sanonut ääneen, niin se oli hauska nähdä, että minkälaisen esittelytarinan ääniefekti jääpä rakentaa tästä. Et se oli ottanut sitten tällaisen lähestymiskulman, että se tyylin kertoo, että okei okay, mä tykkään tällaisista ominaisuuksista ihmisissä. Ja tää tyttö vaikutti siltä, että se oikeesti tykkää tästä ja tekee tätä rakkaudessa lajiin, mikä on musta aika kivaa. Niin musta on ihan hauskaa tehdä tämän yhteistyötä. Ja sitten jälkimmäinen pari kun taas paljon enemmän esitteli toisensa vähän niin asianeutraalimmassa sävyssä. Hmm. Niin musta tämä oli tosi hauska tapa niin noille. Toto, saan vähän tietään lisää hahmoista kahdella erilaisella tavalla. Että jos ne vai esitteli sittensä, niin se olisi siinä. Että tässä oli samaan aikaan vähän sarhmeja välistä interaktiota, niin tykkäsin paljon. Kyllä, mäkin siitä tykkäsin, kunhan itse joudut tuohon tilanteeseen. Kaikki on hyvin. Mutta, mikä toi ilme on? Voidaan esitellä toisemme joku päivä. Seuraavassa kästissä voimme esitellä toisemme. Täydellistä. <suh> Joo. Dramaattinen luenta. Joo, se tota. Tykkään itsestä. Päätti kuitenkin mennä sellaisella metodilla, että Tyylin, jos se puhuu siitä, että minua, minua kahlitaan maahan, niin tota, dramaattiseksi efektiksi maasta vaan jotain köynnöksiä, jotka ottaa sen, tota, sitö Tai jos puhutaan junasta, niin alkaa näkyy yhtäkkiä Night on the Galactic Railroadista, niin yhtäkkiä vaan tulee tähti taivaas, jossa on ja ää, Tykkään itse, että ne on ottanut tästä niin metodina formaatille irti sen, että Esitetään näitä näin, että se näyttää siistimältä se lausunta. Kyllä niin kuin ääninäyttöli tekee kanssa hyvää duunia ehdottomasti, että just päätyy tällaisen ehkä kaikkein näkyvintä. Että se normiääni on sellaista ulina piipitystä, mutta sitten se kuulostaa ehkä paljon vakavammalta ja vakavammin otettavalta, kun se alkaa noita lukea. Tai sitten sellaiselta lempeiltä, jos se lukee satuja. ääninäyttelijä on selvästi panostanut, että siinä on tosi selkeä ero tässä hahmossa, kun se ei tee kauheasti mitään, ja sitten kun se tota, on tekemässä jotain, mistä tykkää. En tiedä, tuleeko minulle mieleen oikeastaan elämästä ketään? Näitä animessa aina näkee välillä ihmisiä, jotka on niin tosi hissukoita, mutta sitten ne on tosi taitavia esiintymään. Minusta tuntuu, että jotenkin kaikki omat kokemukset on sitä, että teatterikansa on koko ajan teatterikansaa, ja nörtit ovat omaa porukkaansa, ei. Koska kaikki Desukonin luennon pitäjät kuitenkin tämmöisiä oikeasti sitten? No ei ihan kaikki, kyllä meillä on sosiaalisesti taitavia ihmisiä myös, mutta. Joo, kyllä mä sanoisin, että se on silti on to something, että vähän niin kuin tällä tota. Se on vähän samaa tota, pallopuistoa. pallopuisto. Mikäpä pitämään luentoja, vaikka ette uskaltaisi puhua. Se oli oikeastaan se loppukaneetti. Mm. Jos olemme nuoren pakenkin saaneet lavalle, niin kaikki pystyy hyvin. Ollaanko me saatu? Olla, mä pidin visanpaken kanssa. Ah, true. true True ja luento seuraavaksi. Näin on luvattu meillä neljä vuotta sitten. Että seuraavaan koni. Sieltä se tulee ihan hetkenä minä hyvänsä. Ihan näin hetki. hetkenä. mulla on tuosta samasta asiasta ehkä silleen mä ymmärrän, että on varmaan animenä paras tapa tehdä asia. Että dramatisoidaan ne, mutta mun mielestä dramaattisen luennan hienoin puoli on se, että se on pelkistetty ja sen on tarkoituskin mukaan pelkästään sillä äänellä ja sillä näyttelyllä, niin se on musta harmi, että tätä ei oikein pysty animena niin tekemään niin hyvin sille, että sulle tulisi se sama fiilin kuitenkin. Mm, se on, kun musta animessa on kuitenkin sen, mitä mä sanoisin, että sä katot ruutua mikä vähän reeseen, kun sä olis jossain esityshallissa kuuntelemassa livenä mm. ja just se, että ää... Mitä siinä ruudulla tapahtuisi, että siinä saisi vaan sen niin kuin, tota, vaan sen äänen, koska musta ruutu ei olisi kauhean hyvä ja se olisi vielä huonompi, että kuvataan dramaattisesti pönöttämässä hahmon niin kuin naamaa, joka ei liiku. Musta ruutu olisi kyllä beisty, mutta... <laughs> Aisopousta on onhan sitä käytetty vaikka... Alkaa varmaan, että jossain monogaattarissa on käytetty, että mm. EFIS on käytetty. Mm mutta ne on mun mielestä ollut ehkä vähän sellaisia hetkellisiä, joku yksi lause, tai niin kuin, että ne välähtelee siellä, tällainen yksi tarina, joka on niin kokonaisuus, niin jo koko sen ajaksi se olisi vähän nihkeä mun mielestä. Siis ehkä sitä voisi käyttää sellaisena välähtävänä tyylikeinona, mutta just se, että jos olisi koko sen tarinan ajan, niin se olisi kyllä lop lopputulos ei olisi musta kauhean vahva. Se on vähän semmoinen sama kuin animissa aina välillä näkee sitä, että joku vaikka alkaa yhtäkkiä laulamaan tosi hienosti, niin sitten kuitenkin animessa se, siinä on koko taustamusiikki musiikki on mukana siinä, vaikka siinä niin kuin kohtauksen kontekstissa itsessään siinä on vaan se laulu, niin koska se, kaikki tiedetään, että se kuulostaisi ehkä vähän hassulta oikeasti olla pelkkä laulu, niin sitten siihen on laitettu se. Tavallaan mä ymmärrän sen, mä tiedän, että kun tehdään tavallaan dramaattisen luennon kohde yleisön ulkopuolelle, tehdään niin kuin jotain, niin sitten se pitää esitellä tälleen, mutta on se silti musta vähän harmi. Vielä me saadaan susta rakasta ja on se, mitä mä luin tästä irti tässä lauseesta. Ei mulla on mitään musikaalia vasta. Täydellistä. Kävin katsomassa aikoinaan Lontoossa Phantom of the Opera, ja koin sen todella vaikuttavaksi. Täydellistä. Välillä kuuntelen vieläkin niitä lauluja, kun on myös hyviä lauluja. En ole varma missä, toi tuli mulle mieleen jostakin, miten <laughs> lausettasi kuljetit. Kumu. Mutta joo, on aihepiirinä tällainen, no, taisi jossain välillä ehkä sanoo, että kulttuurikerhosarjata on alkaallanne, huomaan välittäväni urheilusta, graduaalisti vähemmän tässä vuosien varrella. Mutta niin, tota, kulttuurikerhosarjat on sitten sellainen jämi, mihin on voinut mennä siihen niinku, vähän niinku tilalle, missä on vähän vähemmän verenmakuisuus ja vaikka sitäkin voi olla. Taitsi siinä hipikejufoniumissa. Siellä sitä kyllä oli herran jästä. varmaan sitten tässäkin kyllä sitten. Oh, no toksinen kuusi päätyttö osoittautuu, että se saa kaiken mitä se haluaa. Pakotetaan päätyttö, sinä et mitään hauskaa pidä. Ei kyllä se. Toksinenkin tyttö oppii ymmärtämään ryhmätyön voiman. Yes. Tai sitten ei. Joo, jää nähtäväksi, että niin Meistä on kyllä tulossa joka alana asiantuntijoita, kun tässäkin on taas kokonaan uusi tavallaan kulttuurin alalaji, mihin ei ole erityismin perehtynyt, mutta nyt tämä Ani vaan perehdyttää meidät siihenkin. Se on totta, joo. Ja menee kans vähän kastin että kaikesta ne mestaruuskisoja pitääkin. En, en tarkistanut, mutta mun on vaikeus, että tästä ei oikeastaan olisi jotain fucking championship of Japan. Eiköhän siitä ole, koska kaikesta on. Ja. Silloin kun mä olin syksyllä Japanissa, sen niin siellä oli just mölky maailmanmestaruuskisat menossa. Ja... Miten ne on sen sinne saanut? Harrastatko sitä kukaan Suomen ulkopuolella? Japanilaiset ilmeisesti. Eikä Suomessakaan kukaan harrastanut edes 1990. Se ei ole edes mitään vanhaa kansallisperinnettä, muun niin. Se on vaan tullut jossain kohta. Me yritin just siellä... Se oli niinku Hakodates, oli ne kisat, me yritin siellä puhua Barimikolle tästä asiasta, et mä olin silleen, että ei, niinku, ei se oo Suomessa semmonen niinku laji, Teistä ei sitä kukaan ota vakavasti, se silleen, että silleen, et ei sitä nyt silleen täälläkään, mutta voihan sitä nyt silti kisat pitää, on fair enough. Kaunista. Ja tietysti idoli popponi takane, noin Adashikolle näitti joku, joku tämmönen niinku kulttuuri, tämmönen suurlähettilä. Joo, just semmonen mölkky kisoilleen. Mahtavat. Mahtavat sattumat. Kaikelle Japanissa on mestaruskisat ja dolit. Umu. Ja todennäköisesti jonkunlaiset paikallismaskotit. Kaikki löytyy. Jep. Jos meillä olisi meidän kästissä virallinen pa work niin tämä varmaan syöhtäisi sinne aika hyvin, vaikka tämä ei taida PA. Eikun, niin tämä on Studio Bind, niihin se onkin jo. Studio, joka tehtiin tuottamaan muso, Oh. Ja sitten ne oli silleen, yksi tämmöinen tähän väliin. Se on ihan hyvä. Maailma ei tarvi koko ajan lisää muua kuten <laughs> siitä on hyvä pitää kaikkien taukoa välissä väliin. Yes. Kyllä. Seuraava sarja, mikä meillä on, se varmaan menisi siihen slottiin, missä meillä normaalisti olisi aina se, tota, meillä on aina se sarja, joka on silleen, ei ollut mikään maailman paras, mutta pelit on aina siistejä, tämä on vähän niin kuin... ei, ei ole yhtään, mutta se meni siihen samaan slottiin mun mielestä. Eli... Niin, no, tämä on esimerkiksi parempi kuin monessa noista sarjoista. <laughs> Eli tämä on Sokare Hoten. Yes. Eli ideana on aa, tätä näkee silloin tällöin, tätä konseptia tota, teoksissa, että Death Pari Doys varmaan parhaiten tunnettuja, että on jonkunlainen sellainen alue elämän ja kuoleman rajamailla, johon tulee sellaisia eksyneitä sieluja, jotka on ihan varma, että mihin ne kuuluu. Ja tota, joissain teoksissa se sit on just, että ne on kuollut ja sitten päätetään, että mihin ne menee kuoleman jälkeen, jälleen syntyykö ne vai meneekö ne helvettiin vai mikä tää juttu. Ja täällä se sitten on niin päin, että. Tota. <köhön> Saattaa olla elossa, saattaa olla kuollut ja tota, on hämärän rajamailla oleva hotelli, joka sitten niin kuin, pitää näitä vieraina niin kauan, että ne tajuaa, että mitä ihmettä niille on tapahtunut, jonka jälkeen ne voi siirtyä eteenpäin. sellainen tota, vähän klassisemman tyylin hotelli, sellainen... Myöhäisintään 1950-lukua sanoisin, se vähän niin kuin estetiikka siellä, että palvelusasut on sellaisia aika vanhanaikaisia. Vaarissa se on just sellainen vanha jatsia. vaarin on silloin taas sellainen 1920-30-lukulainen pukeutumistyyli. Siellä on kirjoja. Miljardia ja tikkataulumahjongia, mutta ei, ei mitään niin elektroniseen vaan Kyllä niin viihdepuolella kirjallisuutta toki riittää. Että sellainen vähän vanhanaikainen hotelli elämän ja kuoleman tota, välillä. Ja sinne saapuu sitten meidän päähenkilö, joka on kanssa kujalais, mitä sille on tapahtunut. No se saa selville sen nimensä ja, se, ja suunnilleen muistaa, että okei, okay, olin tämän idoliyhtiön fani, mutta ei muista sinne enempää kohtalostaan. Ja se jää sitten sinne työntekijäksi, koska sitä kiinnostaa toto, vähän ottaa selville ihmiskohtaloita siellä, että sinne tulee noita toto, vieraita. Ja tämä -tä tuntuu noudattavan sellaista kaavaa, että suunnilleen yhdessä jaksossa saa aina yksi vieras, jonka kohtalo saadaan selville. Ja se yleensä vähän liikuttaa jotain siellä tota, pysyvän castin, eli just tämän hotellin henkilökunnan niin kun, jutuissa. No, niin, tota. <köhö> ah, no on aina mysteeri, mysteerioton kanssa sellainen, että niinku, se on sellainen aika luotettava slotti, minkä mä yleensä otan mukaan, jos mahdollista. Niin, tota, Mysteerielmetti mua veti puoleensa, ja sit, kun tätä kattelin, niin musta oli ihan hauskaa, että... Mulle tässä oli tosi sellaista energiaa, että tuossa 0010 lukujen taitteessa tullut Nintendo DS-peli, joka on genereltään just se japanilaisten adventure game, jossa voi olla vähän pointan and click ja visual novelin ominaisuuksi. Siinä oli mun mielestä tosi sellainen, että kun jos henkilötyttöneet, kun alkaa vaikka tutkia jonkun vieraan huonetta, se ihan niin kuin just sellainen, tässä alkaa se tutkimisvaihe mm, tässä mm -hmm. niin kynällä näitä kohtia huoneessa. Sitten se huoneen sisustus muuttuu, kun on löytänyt johtolankoja tuon tota, vieraan henkilöllisyydestä. Ja muutenkin toi ehkä hotellilla on aika selkeä sellainen arkkitehtuuri, siirrytään paikasta toiseen, siellä on aina joku tyyppi. Mä no, vaan pystyn näkemään, että siinä on sellainen valikko, jossa on, että menee Tän, okei, mene baariin. Siellä odottaa baariin omissa ja sania, niin sen kanssa voi jutella jutuista. Että tässä oli vaan musta tosi sellainen energia, ja ne on ollut kivoi pelein noin kaikki, mistä mä puhun, niin mm. otin kyllä hyvin lämmöllä tämän tällaisen nostalgian vastaan. On kyllä jotenkin hauska, kun siinä on se koko konsepti siitä, että jengi kun ne tulee sinne hotelliin, niin niiden kasvot ei näy ennen kuin ne muistaa oman nimensä. ja sitten... Tota, se nimi aina löytyy vaan silleen, että siellä on joku paperi, missä se vaan lukee, joka on mm -hmm. niin semmoinen, että pelissähän se käytäy jälkeen, että nyt sä oot löytänyt sen johtolaan, kun animena, kun se nyt vaan löytää sen sieltä hyllystä, niin se on vähän semmoinen hassu, että, se, että tavallaan sen nimen löytämisen hienous on kadonnut siinä välissä, mutta kyllä mä tykkään edelleen niistä, että niillä on teemotetut päät, että meillä oli kakkosjaksossa meillä oli patsinkopallopää ja kolmasjaksossa meillä on tämä kukkapää ja meidän Joo. päähenkilö Chanilla, ei kyllä ollut mitään erityistä päätä, sillä ei voi olla kasvoja. Joo, no sillä oli sellainen toki kun se on sen määrittävän tähän mennessä ollut, että se on idolifani ja fanit on vähän kasvotont massaa herkästi näissä missä mm. idoleihin liittyvässä niin se tavallaan mun mielestä menee vähän niin kuin sen piikkiin ja tosiaan tota, jo ykkösjaksossa ollut tarot korttipää, niin se tykkäsi ennustamisesta ja Patsinko pallopää oli innokas uhkapelaja, niin yleensä näillä jonkunlainen sellainen teemallinen yhteys näillä valepäillä, joiden kanssa kaikki uudet saapuu sinne niin tuota, siihen, että mikä niille on ollut elämässä jollain tavalla relevanttia. Mieti sitä kossiryhmää, minkä noista saisi. Kaunista. Se olisi kyllä hienoa. Jatka vaan. Olisi kyllä <laughs> Joo. Mutta niin, ja sitten tosiaan tämä valeppää vähän niin kuin putoaa kasvalta siinä kohtaa, kun ne saa tietää nimensä, ja ne yleensä jotain muistaa itsestään. Tuota. Rytmi tuntuu olevan sellainen jakson vieras, jakson mysteeri. Ja, tuota, johonkin ne varmasti on menossa tämän kanssa, ja mm. todennäköisesti loppu toki tulee olemaan ihan sitä, että mitä nämä päähähmottelimme ja ja sitten siellä on tämä myös hotelliin duunin Atori, joka muistuttaa vähän jotain poikaidollia, mutta ei taida olla sellainen. Kun ilmeisesti. Jep. <köhön> ja nyt sinne tuli se lempi lempipoika kolmas jaksossa, joka intros jää myös maisemiin pyörimään. Hmm. Ja sitten on tulipäinen johtaja Ruri Chang. Kyllä. En varma varmaan saadaanko tulipäisestä johtajasta koskaan tietää mitään, mutta... Se on se ainoa, mistä mä oon vähän mysteellis, kun siellä oli tää lore-droppi, että kukaan ei voi jäädä sinne ikuisesti, ja kaikkiin kuitenkin loppujen lopuksi täytyy löytää itsensä ja päättää mihin, tai jatkaa eteenpäin, että koskeeksi myös sitä tulipäätä itseään, vai on, onko se ollut siellä ajatajat. Mutta... Mä oon kuvitellut, että se on jonkunlainen kyllä että se vaan kuuluu sinne. Mm, se on osa kalustoa. Ehkä, ehkä myös just se baarin pitää sit se uskomattoman ruma ei joka katselee <tos> sitä jotain kaaleisuusidoskooppia. Mm. Niistä ehkä eniten semmoinen fiilis joi. Muut on sitten jäänyt vain duuniin, kun on ollut vielä mietiskeltävää elämässä. Joo, tota. Että se mitä on sanottu on ollut, että tähän mennessä tota, olet joko elossa tai olet kuollut. Tähän mennessä kukaan ei ole vielä confirmed kuollut. Että ehkä tämä sarja on tietyssä määrin ottanut myös pikkaisen optimistisen sävyn, että kun oli uhkapelaaja, eijä, joka. Oli vaan halunnut viimeisen kerran soittaa mammalle ennen kuin Jako lainaa ja totti sen kiinni ja hautasi selvältä, niin sieltä olin sillä että okei, okay, eka jakso, se oli ollut hengissä, niin nyt selvästi näytetään, että mitä tapahtuu, kun joku on kuollut, että miten se siirtyy. Ei, se on sillä oi ihan hengissä tässä vielä ollaan, pystyy vieläkin niinku kaivautumaan ulos sieltä. Sitten se lähtee hotellista ja, ja miettimään, vaan sillä, että tulee kyllä aika vaikeita, oi ollut ihan kamarat kyllä se selviää jotenkin. Niinku, ehkä sävyltä mä odotin pikkasen sellaista pessimistisempää, mutta ilmeisesti tämä on kuitenkin ehkä, ehkä sitten kuitenkin sieltä, sieltä puolelta, että asiat on ihan kivasti. Joo, mikä on ihan hauska, koska miettii Death-paradeja, jossa oli ehkä ideana hyvinkin samankaltainen, niin se oli aika semmoinen ehkä moraalisoiva sarja, että siinä puhuttiin aika paljon siitä, että mitä kukakin ansaitsee ja sitten siinä oli niiden ihmisen todellinen luontohommia aika paljon, että, joo, joo. että, se oli <köhön> aika, että siinä oli vähän semmoisia elementtejä, mistä mä en ihan hirveästi tykännyt just sen takia, että jotenkin. no se oli kyllä semmonen sarja, joka oli ihan varma, että kun ihmisen laittaa niin, kuin niin ahtaalle kuin mahdollista niin siinä näkee todellisen luonnon niin Kyllä, mä oon vähän ihan absoluuttisen eri mieltä tästä, että siinä ehkä näkee niiden huonoimman eläimellisen muodon, joka on mun vähän eri asia kuin ihmisen todellinen muoto. Joo, nimenomaan se, että niin kuin, kuinka moni valitsee olla sellainen, jos niillä on mahdollisuus. Niin, mitä on sille huomattavasti lepposampi sarja. ja Tietysti toi päähenkilömme Nekotsa on myös aika erilainen päähenkilö, että sehän on vaan niin kuin semmoinen sivusto joka yrittää vähän pitää hauskaa siellä, yrittää keksiä jotain tekemistä itselleen siinä, kun se mietiskelee sitä omaa kohtaloaan. Minusta hauska, hauska hahmo. Joo, se kuin nimenomaan, että sillä ei ole kyllä mitään. Minä olen kohtalosi tuomari, joka määrittää sinun jatkoelämäsi. Että niin, ei kyllä mitään tällaista energiaa, koska yksi missä oli myös vähän samalla sivivoiva, vaikka toi Chigoku Shodge 0000 luvun jälkipuolikkalta, niin siinä oli vähän samanlaista tematiikkaa, toki vähän eri erikoisessa, mutta kuitenkin sielläkin se oli hyvin mm. vakava se sellainen se päähahmo just olennaisena osana tätä niin kohtalonsykliä, niin jos se, että Nevochan on, vaan <laughs> se vaan on siellä ja koettaa selvittää, mitä on tapahtunut. Mä mitä se on vähän tapa. leikkimään pikkusalapoliisi, mikä on tietysti mitä me kaikki halutaan ds -t kädessä tehdä. Että... Se on ihan totta. Onkohan tämä, kun tämä on mobiilipeli, niin onkohan se kuitenkin semmoinen vähän niin kuin henkinen se... jatkaja tälle. Okei, okay, okei. Okay. Tämä on siis pohjoitunut mobiilipeli. Joo, kyllä mä ymmärsin, okay, Onko se peli kuitenkin, että nykyään kun miettii mobiilipeliä, niin ensimmäinen ajatus on kaikki tyttöjen keräily Gacha pelit tämä semmoinen selvästi on, että kyllähän tämä on pakko olla henkinen ja DS-mysteripeleille enemmän kaiken järjen mukaan. Kävis järkeä. Aina silloin tällöin jotain tällaisia tuleekin, että mm. tuota, olen itsekin pelannut yhtä, missä oli pointtina vähän niin kuin uh, ihmisen idin ja superegon välinen taistelu. Tuota, noin niin joka kuvattiin sillä että idletti ja kerättiin resursseja, kun niissä oli tarpeeksi avattiin ja jutellaan söpöntytön kanssa. <laughs> Mutta että niin nimenomaan siinä oli vähän niin tollainen rakenne ja sitten siellä oli mietintää, että minkälainen ihminen olet ja mitä pidät arvokkaana. Niin tota, että tollaisia mobiilipelejä on myös. Joo. On pointti, jota joen takaa tällä. En tiedä, me koskaan päällä niin DS-pelejä, mistä sä puhuit. Lasketaanko me 999? On se niin kuin sitä samaa Kulttuurista jatkumoa. Joo, nimenomaan kulttuurismi, kyllä. Itselle tulee ehkä jos tyylin tyyliin Hotel Dusk, sen niin kuin mm. Last Window. Sitten oli se yksi, minkä nimeä, mä tähänhän tämän muista Time Hollow. Sekin oli vähän, vähän samaa. Mut joo, noita, niin tota, no, täältä ne lutoissa löytyy hyllystä, jos haluat niin kuin pelata, <laughs> että asia on järjestettävissä. Mm. Kaivaa ds pölyintymästä jostain. Joo, mutta säkin näet tämän, mitä mä, niinku, mä vertaisin. Joo, jo. Sä kerroit, että mulle jo ennen kuin mä katsoin tätä sarjaa, niin mulla oli vielä helpompi vaan päästä suoraan ineesiin <tos> silleen, että Naruhodo, nyt ymmärrän täysin, mistä puhuin. Yes, sä et aina ymmärrä, mistä mä puhun niin hyvä, että sieltä nyt se, osu. Sieltä se mies tulee. Kyllä. Ymmärsit ihan täsmälleen. <tos> Joo, en tiedä, onko tässä mitään semmoista niin maailmoja räjäyttävä tässä sarjassa silleen, koska tässä vaikka ihmiset selvittää, että miten niille käy tai että miten niillä on käynyt elämässä, niin kun se sarja ei ole hirveästi silleen mitään mieltä siitä asiasta, että se on niinku vaan, että näin, näin nyt vaan on, niin sinne, en tiedä, onko tämä semmoinen, että sitten Death Parade-ongelmistaan on monille tosi tärkeä sarja, josta sen takia, että sillä oli paljon sanottavaa kuitenkin vaikka mä en ollutkaan mistään mitään samaa mieltä, mitä se sano, että onko tällä niinku sun mielestä jotain sanottavaa tällä Mä luulen, että jos on, niin se on siellä ihan lopussa että se kiteytyy mm. just näihin tota, vakkarihahmoihin, että musta tuntuu nimenomaan, että nyt varmaan vielä muutama jakso lisääkin, niin se tulee olemaan nimenomaan sellainen tämä rytmi, että siellä on näitä viikon tyyppejä, ja sitten jotain pikkusen liikkuu siellä niin niillä permacastillä samaan mm. aikaan. Toisaalta kyllä, mulla on käynyt mielessä, että näihin on jonkunlaiset, sellaiset, jonkunlaiset rikokset tai vastaavat liittynyt tähän mennessä kaikkiin, mitä on ollut. Että voiko olla, että nämä on kuitenkin osa jotain samanlaista kuviota myös. Mm. Koska siis mikään ei ole vielä suoraan viitannut siihen, mutta tavallaan... On nähnyt ehkä pieniä vihjeitä, että sellainenkin olisi mahdollista. Voi te ei ole, mutta kuitenkin se, että niin kun se on mahdollisuus jotain ole sulkenut pois päässä, niin sanotaan näin. Yeah. Neko Chang onkin murhai. Puh, se olisi kyllä melkoinen twisti. Ruri Changin murhai. Koska ei voinut saada sitä liittymään idoliyksikköönsä, niin... Kukaan muukaan ei saa häntä. Siinä idoliyksikössä on 365 tyttöä. Onko joku, joka on jätetty ulkopuolelle siinä kohtaa? Karkauspäivä. No. Joku raukka jäänyt ulkopuolelle. Tottosti ei ole oikeasti olemassa ihan noin iso idoliryhmä. Kuulostaa vähän massiiviseltä, mutta toivottavasti. Se kyllä. Koskaan ei voi tietää. Ei, ei todellakaan. <laughs> Hyvä sarja mun mielestä. Joo, on ollut. Söpö on ollut. neko -chan. Sillä on kiva ääni kanssa. Se on sellainen pikkusen nariseva. Se on melkein maskottihahmoon päin, mutta ei niin, niin vääriksi, että se olisi sellainen. Vaan se on niin tosi, tosi erityinen ääni kuitenkin. Sopii sille hahmolle kyllä täydellisesti. Söpö kyllä, Design kyllä. myös. Kyllähän sillä on. Polkkatukka maailman rauha. Pidän polkkatukista. En voi vaan lähdellä. En ehkä ihan yhtä paljon kuin siinä, mutta tykkään niistä kyllä aika paljon myös. Mm. Onko Break? Joo, mikä siinä? <muhu> break. Täältä olet vaan odottanut. Jatkunut. Tässä me taas olla. Tauon jälkeenkin, no tässä olemme yhä me. Oliko toi Undertale viittaus Kyllä. Jepi. Sain, Sain sun viittauksen. Hyvin tehty. <laughs> Meillä on seuraavana ihan oikea sari. Nyt on sitä urheilua sitten tarjolla. Joo. Kumpaa me päädyttiin? Taitoluisteluun. Joo. Ja. Tässä on itse asiassa myös hauska nippelitieto ensin. Aloitetaan sillä. Okei. Okay. 2018 tämä Mangaka viittasi. että jonain päivänä haluan tehdä taitoluistelusarjan josta tehdään anime ja lempi on siinä pää roolissa. Tänä vuonna se vihdoin tapahtuu. Onko, onko lempi äänenäyttelijä? On. Se on joku se lempi-idolmaster tytön ääninäyttelijä. <laughs> Kaunista. Siinä on kyllä funny -energiat kovilla, että tekee afternoon seinensarjan sarjan. Ja vaan, että saa lempityttönsä äänenäyttelijän Voimakas. Huomaa. Mä en oikein muista, mistä tämä kertaa, sun pitää ehkä selittää. Joo, sä olis voinut tietty sanoa myös, että kyseessä on sarja on medalis. True. <laughs> uh, joo, eli tota. maailmassa ollaan, ja... En ole erityisen niin kuin, hyvä tietoinen tästä, joten kyllä mulla oli joku idea oli ennakkoon, että siellä pitää aloittaa nuorena, mutta ilmeisesti tässä lajissa on aika iso juttu, että jos haluaa olla siinä hyvä, niin pitää aloittaa tyyliin 4-5-vuotiaana. Ja sitten tota. Öö, no, täällä on ollut. Täällä on mä, Se aloitti 14-vuotiaana ja sille otin käytännössä niinku. <köhö> Jäbä oikeasti looli. Et niinku, siinä on joku tietty vaihe, jonka jälkeen kaikki alkaa niinku sanoa, että aika niinku toivoton tapaus edes yrittää. Niin tota, no, päijäbä on kuitenkin se on voittanut jotain mestaruuksia vaikka se aloitti myöhään, mutta se elää aika paljon sellaisen katumuksen kanssa, että mitä olisi voinut elämä olla, miten hyvä olisi voinut olla, jos olisi aloittanut samaan aikaan kuin ne ekat. Niin tota, No se sitten tapaa tällaisen 11V-tytön, jonka se tapaa sillä, että se yrittää hiipeä maksamatta urheilemaan, tai on se maksanut kaivamalla ja vanhalle äijälle, joka on siellä portinvartijana, että se voi käyttää niitä kalan syötteenä, mutta tota, se on selvästi luvatta siellä, ja kun valmentaja jahtaa sitä sieltä, niin se näkee, että tämä on itse ihan hiton akrobaattinen, ja tuota, paljastuu sitten, että tämä pikku että ei mitään muuta elämässä haluiskaan enemmän kuin taitoluistella, mutta sen äiti ei halua päästää sitä. Ja tämä kärsimys ja sitten se, että se on, sillä on oikeasti tosi paljon lahjoja siihen, aiottaa sitten sen, että tämä tota, valmentaja ottaa sen hyvin vakaasti siipiensä suojaan ja päättää, että mä niin kuin, teen tästä mestarin titulaarisen metallistin olympialaisissa. Eli aika lailla niin urheilua, tässä on luvassa kilpaurheilua ja unelmiin uskomista ja aika vahvana myös sellainen elementti, että tuota, tee asioita niin, että ne ei kaduttaisi, vaikka ympäristö sanoisi, mitä elementtinä sanoisin. Tämmönen kunnon underdog-tarina, ja musta tuntuu, että se on aika hyödyllinenkin siinä mielessä, että siinä jässä, kun ihmiset yleensä keksi, että toi voisi olla mun laji, niin musta jotenkin hirveä ajatus, että on joku laji, missä se on jo liian myöhäistä, että 11-vuotiaana keksi, että voisin alkaa harrastaa tätä. siinä äidellä oli se juttu, että se oli se sen päätytön sisko, että se oli harrastanut taitoluisteluja, että se oli loukannut itsensä pahasti siinä, ja siitä oli tullut hirveä semmoinen, niin että oli ollut niin kurjaa, että nyt äiti oli päättänyt, että, että näitä tuntemuksia en halua enää, en halua itse kokea, en halua laittaa tyttöäni kokemaan, niin sen takia nyt parempi ettei, että harrasta ollenkaan tyyppinen. Kyllä, ja siinä näkyy aika paljon tuota, että äiti vertaa kaikkea just sen isosiskon kokemuksiin, jota ei siis sarjassa edes nähty tähän mennessä. Se on ihan sellainen jännä, että siis se mamma ei vaikuta niin kuin pahalti ihmiseltä tai sellaiselta, mutta siinä on tiettyjä kuitenkin sellaisia abusive parents elementtejä, että niin kuin Öö, tämä päätyttö saa ihan käsittämättömät stressit, kun se stressaa sen kotielämää sitä, mitä sen äiti ajattelee ja tota tässä tämä sarja on ollut tosi mielenkiintoinen et se kuvaa kyllä tosi hyvin sitä, miten, miten sellainen stressi ja henki, henkinen niin paine voi oikeasti romuttaa urheilusuorituksiin ihan täysin sitten kun tämä tyttö saa niin kun, vapaana murheista ja huolista luistella, niin se on tosi hyvä ja näkee jos että tällä on lahjoja, tästä voi olla vaikka mihin, mutta se, että niin sitten kun tapahtuu jotain, ja tämä on aika herkkä kritiikillä ja sellaisille ulkopuolisille negatiivisille jutuille, niin tämä menee ihan säpäleiksi, ja niin kun, se, ei saa, se ei saa mitään aikaan, ja valmentajan pitää rauhoittaa sitä. Et, niin kun, ehkä tätä puolta... Aina välillä tulee sit tyyliin sitä, että hänellä on slump ja hänet pitää niinku parantaa siitä joo. Hmm. Mutta ehkä tällä on siitä niinku mielenkiintoinen ängli, että tässä on henkilö, jolla on selkeästi paljon ongelmia niinku stressaamisen, murehtimisen ja sen, että niinku lajin ulkopuoliset jutut vaikuttaa siihen kanssa. Tota, tykkään, tykkään siitä niinku änglistä, mikä tässä on niinku tällaisena omana juttuna. Joo, vaan niin, oon vakava mielinen laitoi. Taito luistuu, mun mielessä se vertautuu aina balettiin, koska mm. baletti on toinen semmoinen, mikä on niin kuin, Tuntuu aina, että siitä ei kuule mitään muuta kuin, että sen harjoitteluammattitasolla on maailman toksisin asia mitä on olemassa. Niin eksäkin pitää aloittaa tosi nuorena, kun siinä on kai jotain ihan sellaista, että niinku, että ihmisruumi, alkaa kasvaa, niin. Miten mä sanoisin, että se pitää vähän niin kuin muovata ruumista kasvamaan siihen oikeaan suuntaan. Jep. Että sulla on mahdollisuuksia siinä laissa, meidän kuulostaa ihan giga totta puhua. Jep. Ja tässä taitoluistelussa on vielä se, että se on myös tosi kallis harrastus. Niin kuitenkin se antaa kuvan siitä sellaisena harrastuksena, joka on vaan niin vanhemmat pakottaa status mielessä lapsensa harrastamaan mm. tätä, joka on semmoinen niin Mä toivon, että mä näen tässä tämän sarjan myötä, tämän taitoluistelun sen oikean puolen myös, mikä on se, lapset nauttimassa siitä, että ne on niin tätä, että semmoisena niin itseilmaisun muotona. No siinähän mielestä tämä on kans hauska, niin yksi kans tämän sarjan sellainen aika uniikki juttu, että... Me tavattiin just kakkosjaksossa se niin selkeästi, joka tulee on se pääasiallisin raivali ja se, joka niin kun, että mm. siivittää päätyttyä eteenpäin, että haluan olla yhtä hyvä kuin hän ja haluan joskus ylittää hänet. Ja se on sillä että minä odotan täällä huipulla tulen luokseni. Mut se on varmaan kivoin raival, minkä oon ikinä nähnyt niin tällaisessa sarjassa. <hysy> se on vaan niin kiva ja kannustava ihan vaan kaikin puolin, kuin yleensä noilla just... <hysy> Miten kehtaa olla olemassa kanssani samassa tilassa, jos et ole edes tehnyt tätä 15 vuotta ja omistanut sille koko elämäsi? Me ei mitään amatööriharrastelijoita tällä katella, <höhö> mutta toi oli vaan niin tosi mukaanottava ja sellainen, että niin kuin, hei, voidaanko me olla ystävät. Joo, mä oletan, että se toksinen puoli, siinä se jäpä, joka oli se, oli se, mutta mä mietin sitä. Siinä otettiin se aurinkolasipäinen äijä, joka ensi tuhos puhelimensa. Kyllä, suutuspäistä mä oletan, että se on niin kuin se. Raivalin valmentaja varmaan sitten, tai Joo. tämä oli mun ajatus, ja sitten ehkä se... on se vastakkainasettelu, että niin kuin positiivisen kannustavan kautta kasvava, ja sitten on tämmöisen niin kuin toksisen kilpailuhaluisen valmentajan kasvattama raival, vaikka se on niin kuin kiva tyyppi, niin mä oletan, että sillä on niin kuin, kaikki on hirveitä kuitenkin silläkin. Mutta kun se mies pukeutui, niin katkoi istin, voisiko se olla paha mies? Mitkä hmm. musta takia aurinkalaiset? Voi kukaan olla paha mies, jos pukeutuu sillä tavalla. Mutta se rikko puhelimensa keskelle katua. Se oli kyllä huonoa mutta ehkä se oli paha puhelin. Mutta jos siis olet oikeassa siitä, että siinä puhelimessa, kun se paikassa näkyy, kuka yritti soittaa ja siinä oli se raivaltytön nimi. Hmm. Että ihan oikein tulkittu. Kati, jos siitä tulee semmoinen ihan temaattinen juttu, että se underdog storia ei ole pelkästään se, että aloittaa liian myöhään, vaan myös se, että niin kannustavan positiivisen ilmapiirin kautta pääsee samoihin tuloksiin kuin sillä, että niin kuin piiskalla. Mm -hmm. Joo. Mä toivoisin, että se olisi semmoinen tarina myös, mutta... Joo, kyllä, kyllä mä voin nähdä tämän käymässä järkeen, että kuitenkin sarja itse ei kyllä yhtään niin epäröi siinä, että ket, ketkä esitetään niin sympaattisena tyyppejä näitä kannusta. Niin tota... Se... Mä, mä pystyn näkemään. En ollut aktiivisesti miettinyt tätä kulmaa, minkä sä sanoit, mutta se kävisi kyllä mulle järkeä varsin hyvin. Mm. Tää on siitä kans hauska sarja, että tämä on hyvin sekä negatiivista että positiivista. Tää on tosi ekspressiivinen, etenkin se päätyttöherra, josta se on jokainen maailman ilme, mitä on keksitty, Sun pitäisi olla hyvin onnellinen tästä. Mm. Mutta niin, tota, myös siellä, on, siellä valmentajan jäämällä, niin kuin sillä on kans monta ilmettä. Ja sitten on siis se sen kärsivä tanssipartneri, joka on se todellinen MVP täällä. <tos> se yrittää vaan opettaa kunnollista luistelua. Ja sitten jäämä tulee huutelemaan me emme blatantisti yhtä oppilasta. Ja... Ah, Son täytyy ymmärtää, mä sympatisoin sitä näistä niin paljon. <tos> Kyllä on hyvä poika se valmentaja jäbäki. Sillä on sydän paikallaan. Sitä sillä on. on. se kyllä vähän maahotompi No Ehkä se mehän edes vähän vähemmän. <laughs> on se hyvä poika silti. Tämmönen ennen vanhainta olisi tullut Noita minä, slotissa, tai just mm. sen makunen sarja. Kävis järkeen joo. Normo yleisö. yleisölle. Olisi taitolustulua, mulla on nähty juuri. Juuri on Aississa tietysti. Joo, Mut siinäpä siinä suunnilleen see. kyllä. Oliko öö, Pretier? oli enemmän kyllä taikatyttösarja. Okei, mä no, muistan, että siinä on suuri jotain palettia tai taitoluistelua. Ootko sä varmaan, että sä ajattelet Pretierismia? Siinä niillä on luistimät ja kun ne niiden jo. No joo, no eipä sen. Niin... En ole siis nähnyt, niin en muista, mutta se olisi ehkä traagista, jos mä olisin nähnyt ja en silti muista. Se... Siis en mä sano, että se on mahdotonta, mutta kyllä mä sanoisin, että Pretearin pääasiallinen pointti on selkeästi olla mm. Fair enough. Tai sellainen vähän sitä samaa kerran kuin Fushigi-yugi, että tytöllä on... Jonkinlaisia maagisia voimia, mutta niin sitten silloin suojelija jäbi joukko sen ympärillä se ritareena. Hmm. Sen makusta. No se on vähän eri makusta, kyllä, kuin tää. Kyllä, itse asiassa. <laughs> koko sarjassa on terveä kasa tyttöjä, näkyy introssa ja sitten on se yksi jäbe, joka on uskomaton toksinen kusipö. Ja työt on tarkoituksella tehty sille, että ne on semmoisia jättipäisiä lapsenmuotoisia, että se ei ole mikään semmoinen niinku. Ei ole edes söpöyksi tarkoitettu varmaankaan. Saatan tuntea joitain herrasmiehiä, jotka olisivat eri mieltä tästä. Oh my god, älä kerro heistä. <laughs> Joo. <köh> Mut niitä oli kyllä tosi monta. Siis onko tämän tarkoitus olla kaksi koureja, miten ne saa kaikki mahtumaan? Niitä oli kuin yhdeksän eri niinku kilpailijatyttöä. Huh. No hyvä kysymys, kyllä. Onko aina tämä joku ikuisuussari? En edes tullut ajatelleeksi. Kaikki seudottavat aina 12 jakson niin mä no, no, siihen. No nyt on, niin kun, tuli tosi monta kaksi kourissa. Muun muassa Trillion Game. Kaani lempiteoksini Chi. Ja se. Jossa muuten alkoi just Bangerin mm -hmm. Siellä on sulle viiksimies. Ja varmaan vanha, kun on kiinnotusmies, jolle on taas kasvanut parisen tilin lisää parta. Eiköhän. Mä tiedän, että sä nautit viiksmiestä, kun te tapaatte, mutta jo näin päivän. Ymmärrän kyllä mä sitä jossain kohtaa mm. Nyt, Niin kun... medalistis mun piti se vielä sanoa, että näin ihan tämmöisenä teknisenä juttuna. Jurion Ice on hienosti kirjoitettu sarja mun mielestä, mutta se taito luistelu on siinä maailman käppäisimmän näköistä, koska ne, niillä ei vaan ole resursseja tehdä semmoista oikeasti. Opening on kyllä tosi hieno, mutta tässä ne on tosi tyylikkäällä tavalla yhdistänyt 2D- ja 3 d animaatiota silleen, että ne on niinku oikeasti tosi niinku vauhdikkaa ja hienon näköisiä, miten ne siellä taitoluistelivat. Musta tuntuu, ihan pelkästään senkin puolestaan ehkä parempi edustaja lajilleen kuin mitä, mitä juuri on aise. Tämä oli vaan tämmöinen ajatus. Niin, no siinä juuri on vahvuudet oli... Parha tai niin mun mielestä sen parhaimmat vahvuudet oli kuitenkin nimenomaan siellä hahmokirjoituspuolella. Niin. oli hyvin, ollaan joskus käyty ulkonamakunen niin kirjoitus ja sitten ylipäätään se hahmodrauma. Niin tota... Sitä mä itse asiassa mietin. Nyt tulee tangentti. Pala. Nyt se on kausiin liittyen tangentti. Kun Zenshu-sarja, joka on siis Iseka-sarja, joka kertoo animeohjaajasta, niin siinä on tämä Tämä päähenkilö animeohjaaja, joka on tehnyt yhden hittiteoksen ja nyt siltä odotetaan uutta leffaa näin. että onkohan se kuitenkin juuri on Ice-viittaus, koska, koska siinä on kyllä ohjaaja, joka teki yhden mestariteoksen ja sen jälkeen siitä ei ole kuulunut yhtään mitään. Sit, juuri on Ice-leffasta ei ole kuulunut yhtään mitään. Mistä nyt, se on vain kadonnut tästä maailmasta siis koko ihminen? Että onko se kuitenkin... Nyt kun mainit, niin sillä saattoi kyllä olla joku vähän samankuullinen nimikin. Hmm. Ehkä. Sen Shu ei valitettavasti päässyt mukaan, koska se ei ollut tarpeeksi hyvä sarja. Sanotaan, että jos on tällainen konsepti, niin mitä jos ei käytettäisi sitä siihen, että ruudulle saadaan enemmän muumin naamasta yksarvista, joka on ihan ärsyttävä. Se ei ole ehkä paras asia, mihin voisi tätä konseptia käyttää. Sitä varmasti nähdään vielä paljon jatkossa. Ai, ai, ai. Toivottavasti Sajo tolla menee mukavasti kuitenkin. Tekee mm. uuden mestariteoksen minä hetkenä hyvänsä. I don't know. Jää nähtäväksi pois, mutta toivottavasti. Toivottavasti, koska uskon, että hyvää se tekisi. Tolla on niin monella tangentin tasolla, että hän vain eteenpäin? Niin, en tiedä. Oks mulla medalististi ihan kauheasti Eipä kyllä sinänsä, että nimenomaan se mikä muhua eniten teki vaikutuksen on lähinnä just se, tuota, se miten paljon toi tunne tunneelämä ja sellainen omat sisäiset demonit kuiskimassa, että miten hyvin se on osettu huomioon tässä sarjassa, että nimenomaan se, että ulkopuolelta tulevat haasteet sinänsä, niinku eihän niitä ole vielä hirveästi edes ollut, jossa välissä totta kai kilpaillaan, mutta nyt se on ollut vaan sitä, että opetellaan. Nämä luistelun normaalit kikat, missä ei varmasti ole sitä haastetta, mutta just se, että niinku... mm. silti siinä on paljon työstettävää. Mä tykkään aina tämmöisistä sarjoista, jotka tuntuu, että ne kertoo maailmasta semmoisena kuin se on, ja sitten erilaisia ihmiskohtaloita siellä mukana, vähän niin kuin viime kaudella oli se kalastussarja, mutta mm. toki kovin erilainen siihen verrattuna. Mutta... Sen takia se tuntuukin varmaan noita minä sarjalta, että siellä oli ne kaikki tämmöstä. Joo, kyllä mä sillä lailla mitä sä tarkoitat, joo. Kaikki ihan kivasti. Sitten, toiseksi viimeinen. Stone. Järp Tuomas, mikä ihmeen sarja on Stone? Stone Love Story. Täällä taputellaan patsaa tyytyväisenä. Suuri yleisötuntee tämän ehkä todennäköisemmin nimellä Honey Leimonsoda. Eli tota... sarja Niitä meillä on historiallisesti lopulta ollut aika vähän oikeassa. Viimeksi varmaan vuosi sitten, kun meillä oli Jubisakin no orenren. Mm, ja täällä on kyllä niin kulttuurista jatkumaa sille, mistä varmasti puhumme vielä sarjan aikana. Mutta joo, niin tota... Toki me ei kumpikaan varsinaiseen kohdeyleisön kuuluta, mutta... Historiallisesti meillä on ollut ihan hyvät suhteet kuitenkin niihin sarjoihin. Aikä se on tietysti se kans, että niitä tulee aika vähän lopulta. Niin, etenkin, on. etenkin tällaisia koulusohjoja hommat, että niin kun, toki on vaikka poikaidoleita, jonkunlaista käänteisaremi, Nevillainen setit, joiden kohdallisuus on tytös. Että niin niitä on, mutta ehkä just tällaisia. Niin Tuntuu, että saatu... niin kun se on normo kuin animen, niin... Joo. Tulee vähän satunnaisesti tänne aineemme puolelle. Joo, niin tota. Täällä on päätyttö, joka sille ei ole kauhean vahvat sosiaaliset taidot. Se on hyvä opiskelemaan, mutta se tota, ei ole kauheasti kyllä solminut suhteita elämässään. Sen vanhemmat on ollut vähän suojelevaisia, niin eipä se kauheasti ole voinut ulkona ravatakaan. Ja tota... Sitten on kiusattu sitten, koska Japani on perseest, No okei, okay, kyllä Suomessa on ihan samaa tehtäisiä, maailma on Perseestä. Mm. Niin, tota... Mutta sitten kun se miettii, että yläaste loppu, et mihin lukioon sitä meni se katselee, että tässä on tällainen vakava ja sellainen hyvä paikka, johon pääsee vain hyvillä arvosanoilla ja sieltä valmistutaan huippu, huippuvirkoihin. Ja... Mutta sitten olisi tämä, missä on... Niin kuin... Kiva koulupuku ja sitten tuntuu, että niiden oppilailla on sellaista vähän niin kuin vapautta olla ja mennä ja ilmasta itteään. Ja se on vähän sellainen, että olisi järkevää mennä tähän, mutta oikeastaan tämä toinen olisi aika kiva. Sitten se törmää vielä kiusa, jotka näkee täällä, oh, oikeasti kun ajattelit mennä tuonne, se oli ihan paikka, sulle idiotti. Ja sitten ilmestyy Pää ja kun paikalle, joka on sillä menkää pois siitä rumilukset. Ja on sillä että me vaan tohon toiseen kouluun, jos haluat. Sitten tyttö rohkaistuu tästä, menee ja paljastuu, että Pää ja kun itse asiassa on hakenut sinne ihan samaan kouluun. Ja alkaa, voisi suorassaan sanoa, high school debut. Ideaana saattaa olla, että päätyttö jonka lempinimi on Stone, mikä tarkoittaa, että hän on täydellinen nainen, niin vähän niin keksi itsensä uudelleen tuossa tota, lukiossa. Ja... Vähän niinku sellainen, sellainen, sellainen sohjo, että ö, eikö olisi kivaa, kun voisi hengata näiden muodikkaiden cool tyyppien kanssa ja olla yksi niistä, ja ne ottaisi sut mukaan. Meidänkin tuntuu olevan ehkä niin tunnareiden perusteella vähän sellaista, että siellä tulee enemmänkin noita tyyppejä. sellainen ydinporkka, mitä ollaan nyt nähty, mutta tuntuu, että se saattaa olla, että siellä on aika paljon nuoria muodikkaita henkilöitä pitämässä hauskaa. Siinä endingissa on joku miljoona tyyppi, Mä olisin vain, että ketä nämä on nämä kaikki. Milloin me ehditään nämä kaikki näkee. Mm, introssa näkyy kans osa niistä jo. Mut. Periaatteessa sarja, jonka lähtöasetelma on se, että se pääjäbä Suorastaan pakottaa tytön puhumaan kovempaan ääneen ja ottamaan enemmän vastuuta itsestään ja tavallaan niin kuin päättämään mitä haluaa ja tavallaan vapautumaan siitä kuorestaan. Ja sitten se, kun se tekee niin, niin se kehuu, että kyllä tämä oli kaikki sinun omaa ansioitasi ja ihan, ihan itse teit nämä asiat, vaikka minä kannustinkin niin sinua näin. Ja se saa sen tytön tavallaan niin kuin päätymään polulle, jossa se edistää itseään suuntaan, mistä se itse, missä se itse tykkää itsestään enemmän. Niin klassinen, sanoisinko siinä mielessä. To Mä näen ton, mutta mun mielestä siellä on kyllä my myös välillä ihan käsittämättömiä kiukutteluisilla jäbällä, <laughs> jotka on vaan sellaisia, että ei, nä näin ei sanota ihmiselle, joka ei tajua sosiaalissa kontakteissa mitään, on paska itsetunto, että sieltä vaan saattaa tulla myös välillä sellaisia purkauksia, kuulostaa, kun se olisi lukenut pick artistien <laughs> oppaita ja oppinut sieltä neggingistä, Väliseltä vaan tulee jotain, kun tyttö on sillä tavalla, että mitä haluaisit tehdä, että haluaisin elää ihan erilaisesti elämätästä. Ei susta tuohon luovuta koko juttua, Mä oon sillä mitä kysymysmerkin, Kysymys, miten, miten just tapahtuu, miksi sä oot Mutta Niin oli kaikki muutkin hahmot kyllä. se oli tarkoituskin olla kummallinen hetki kaikille, kun se sen sanoi. Joo. Mä kyllä vieläkään tajunnut, mikä se idea siinä oli, että minkä takia se oli semmoinen, mutta... Joo, minä ehkä onneksi siellä on se mukava tummahiukkinen herrasmies selittämässä, että oikeasti se yritti derettää sulle, mutta se vaan oli tosi kummallinen tästä. Joo, tällaisissa, tällaisissa ohjoteoksissa on okei, okay, pääparilla. pääparilla on ehkä vähän sellainen dynamiikka, mistä mä en itse sillä tavalla välitä, että se on aika voimakkaasti sillä lailla epätasapainoinen. Että se... Täällä tytöllä on melkein sellainen sanoisen hero worship jäbää kohtaan. Että se on aikalaisella, jos voi olla samassa tilassa kuin hän ja hengittää samaa ilmaa kuin hän se riittää. Ja se, miten se on tosi tähti Ines jutuisi, mitä tämä jäbä sanoo ja tekee. Ja tämä jävän puoli, no jotain mielenkiintoisella johonkin varmasti on. Mutta se, se on paljon enemmän ambigios ja tavallaan se, että... Öö, mitä minkä takia se pääjävä on sinne päätytyn suuntaan vedetty, niin se on sillä epäselvempää. Se on kyllä mullekin vähän semmoinen, paitsi jos se nyt on tismalleen sama kun sulla näiden tyttöjen suhteen, niin se on silleen, että ei kauheasti avattu sitä, mitä se pääjävä näkee siinä tytöissä, paitsi että pääjävä esitelti ihmisenä, joka oikeasti seuraa ympäristöään ja ajattelee asioita ja on tälleen tilanteen tasalla, niin ehkä se näki siinä jotain potentiaalia, mutta... Tai tämä on se, vissiin se idea siinä taustalla, mutta ne ei kyllä millään tavalla ole kauheasti niiden kommunikoinnissa välittynyt tai ajatus, että Päivä on vaan päättänyt, että hän suojelee tätä tyttöä ja tyttö on päättänyt, että tämä pelastaa mun elämän. Niin se Joo, että se on ollut aika yksipuolista, että toinen saanelee ja toinen tekee. Mm. Että... Ja toki mä ymmärrän sen fantasian siitä, että aika monet varmaan hissukatytöt ajattelee, että tämä olisi olla semmoinen tilanne, joka pela pelastaisi niin kuin Joo. tavallaan siitä kuopasta. Että mä ymmärrän, ymmärrän sen fantasia, mutta mä en tiedä, onko se kauhean kiva mulle itelle vaan silleen. Joo, enkä mä nyt sillä lailla tarkoita, että tämän, mähän tykkään tästä työsäädössä, että sehän täytyy todistaa olevan se Ehkä rakkauden arvonen. Ehkä vaan tykkäisin enemmän, että öö, tavallaan tässä on vähän sellaista surullistakin elementtiä, että aika monet kuitenkin sarjat, missä päähenkilö on Ujo nörtti, niin se on enemmän sellainen, että olet arvokas sellaisena, kuin olet, että siis joskus se menee totta kai niihin tyhmiäsväreihin. Että mitään ei tarvitse tehdä mitenkään, ei tarvitse muuttaa, ja sieltä vaan tulee kosijoita ovelle asti. Mutta tavallaan se, et ehkä tässä mä en näe kauheasti sitä elementtiä, että hyväksyttäisin mitä Stone on ollut tähän asti. Vaan se haluaa vähän niinku heittää sen kaiken pois ja muuttuu täysin. Niin tavallaan se vaan, että et ehkä se on mulle siitä pikkasen murheellista, että eikö siinä mitä se on ollut tähän asti on mitään hyvää, mikä voisi vetää sitä jääbää puolensa, tai mikä olisi sellainen vahvuus. No, mä itse näen se, niin kauan, kun se on siitä itsestään lähtevä ajatus, että hän haluaa muuttua, niin se on ihan fine. Joo, eipä siinä nimenomaan, että... on, on kyllä jännä ero silleen, että... Tämähän on tavallaan rakenteellisesti Tismalleen sama sarja kuin se, että Jarut tulee hakemaan nörttipojat kotoa, mm -hmm. mutta niissä on aina se elementti, että poika on jo tosi hyvä semmoisena, että tyttö on vaan ainoa, joka näkee tämän pojan mahtavat puolet. Mm -hmm. Niin tässä on niin kuin eri, että, että okei, näkee potentiaalia siinä tytössä, mutta tytön pitää kuitenkin muuttua, tai no, ei pidä, mutta se haluaa muuttua. Aika harvoin noissa jävä on sille, että haluaisin ruota ikemeniksi, mutta... No, on niitäkin no, kyllä joskus ollut, mutta... Joo, joo ymmärrän pointti joo. Ehkä to, siinä mielessä on vaan siis... Että et se on mulle vähän surullista, että a niin uh, Sellainen täysmuutos, että kuin niin se, se vaan ei tunnu kaiken armolliselta sitä mennyttä häntä kohtaan, missä... Niin kun, eihän se ole mitään pahaa tehnyt kenellekään, niin. mikä on niinku mutta niin kuin sanoit, niin totta kai se on niin oma päätös, mutta sillä että henkilökohtaisella tasolla, kun tätä katsoo, niin se on vähän surullista mulle. Varsinkin kaikki muutokset aktiivisempaan suuntaan on pois sulta. Sä oot se ainoa häviä tässä sarjassa. Ja ehkä ne koulukiusajat kanssa, jotka vaihtuu ulisten pakenemaan tilanteesta joka kerta. Päivä tulee laittamaan ne ruotuun. Ja kutsuu tonnäköisesti ruumiilostariioksi. <laughs> Pahinta, mitä voi käydä. Not the Joo, siitä sellainen. Mut joo, se oli vaan musta hassu, niin kun, useimmiten se viesti, minkä mä oon nähnyt, on ollut enemmän sellainen, että, tota, <köh> että sinussa on hyviä asioita jonkun pitää nähdä, ja tässä on vähän niin sellainen, että no, et sä nyt kauhean hyvä oot tollasena, mutta nää cool kidit voi ottaa sut leikkimään niiden kanssa, kuvaan tota, näät vaivaa. Mikä, you know, siis tietyllä tavalla se on terveellisempi viesti, mutta tietyllä tavalla ei. Se on mm -hmm. vaan aika erilainen, mihin mä oon tottunut näissä. Mutta oikeassa on sen tietysti vähän. Toi Wallflower on, et missä niin kun, tyttö on sellainen, että olen mätä otaku ja tota, en aio muuttua mihinkään ja jäbi tulee jounoksasti, tavallaan se muutettu. Kuinkahan paljon näissä on muuten ollut, että ei, tarvits, että ei, ei kauheasti tarviskaan muuttua, vaan oot hyvä tullaisena mitä uut. Minä en miten se oli Kimi, niin toi Dökessä, että se ehkä muuttuu iloisempaa ja aktiivisempaa suuntaan, mutta ei se niin hirveästi lähtökohtaisesti muuttua hahmona, mutta siitä on niin kauan. Joo, vähän no. niin. ne, missä on tietysti sitten ne niin kuin äksyt, tombois, tytöt, niin ne saattaa olla sitten, että ei tarvitse mennä mihinkään naisen muottiin, vaan noin mm. on hyvä. Mm -hmm. minä. Tämä on ehkä jossain välttä käydä tämän läpi ajatuksen kanssa. <köh> ei se varmaan auta lukee lukea kaikki sohjut. No, siinähän sulle seuraava projekti. Tämä kirjan jo jonkun tweetin, joka oli silleen, että tässä on nämä sata sohjaa, joita kannattaa lukea. No, okay. Täydellistä. I guess I will. Joo, se on, se on kyllä sun projekti, siinä on ehkä vähän liian sellaista välistä ajatusmaailmaa monissa niistä mulle. Tai niinku, tiedätkö miten monessa niistä on tavoitteena, että haluan olla ihan niinku kaikki muut? <tos> no se. Uh, se on raskasta, mä voin kertoa. Raskasta. Se on normaali. Mutta ei se mitään, että niinku... <tos> It... En tiedä, onks mitään, mistä mä sanoisin, että tämä on hyvä, mulle päätyy, että päätyy sen lempinimiin. Ja joka <tos> on sellainen, on Stone. Oh. Mutta niin, tota, nää kuitenkin, että tällä on oma identiteetti. Ja ihan sellainen, että on aika huonosti kartalla kuitenkin, että minkälaista on niin moderni sohjo. <tos> niin, tota, kiva saada välillä siitäkin jotain. Ei tässä silleen tullut sellaista fiilistä, että tässä erikseen esiteltäisiin nuorisokulttuuria silleen, että ei, nyt ei ole kuitenkaan verailtu tiktokeissa mukana. Tai... Okei, se ending-teema tuntuu vähän semmoiselta TikTok-kautta Instagram-semmoiselta hassuttelulta, mutta... Jotain siellä mun mielestä oli. se se jostain influencerista semmoinen mm. puhuttu itse asiassa? Niin joo. Mun mielestä tämä oli just se sarja, joo. Ja opening ei, ei, kun... ja ending on japanilaiselta K-pop-yhtyöltä. Eiku hetkinen. Oliko se Dose, jossa olisi jo tota, jävät enstöksä, jakaa muotivinkkejä? Ah, niin, siellä se oli kyllä. Kauden Mutta... toinen sohjo. Ennen millä kaudella viimeksi on tullut kaksi. Siitä on kyllä jonkun verran aika. Oliko se silloin, kun tonarino kaiput ja sukitte Iina jo tuli samalla kaudella? Ei siitä ole kuin kymmenen vuotta. <laughs> Tässä siis toista, se oli 2003, Ei, anteeksi, 12 vuotta, koska vuosi on 2025 nyt. Uff. Joo, niin joo, se piti sanoa, kun pää päävarin dynamiikasta mennä tangenttiin, mm. että piti vielä sanoa, että se asia on kuitenkin aina täällä kohdillaan, että kyllä Sohjoissa yleensä tykkää, silloin kun ne on hassoja, niin se on komediaa, niin se on hyvä tajua parempia kuin Sonen Jumpissa. ja sitten tota, se kun on siivuhahmoikeikkulomissa, täällä on ollut kyllä simpikset siivuhahmot, ja siitähän piti kertoa, koska täällä on siinä kuitenkin Yubisakino XD Junior, Tärkeän, tärkeän emoten, jota olen todistanut monesti Discordissa. Missä nyt, on... nyt se pitää laittaa descriptioniin. Kyllä. XD-naamainen Yubisakin no on Renrenin paras kaveri. Itse, se on kyllä hyvä tyttö. Näyttää, se voi. Silloin vaan tuollainen, mun mielestä se on ihan samassa se ekologerossa toi tuota, Tämä josta varmaan tulee tämän päätytön paras kaveri. Silloin oma romanssinsa meneillään sen toisen pojan kanssa. Niin kyllä. Se on kyllä aina Parasta kontenttia. Ne todennäköisesti onkin. parempaa kuin pääparin kontenttia. Hyvin mahdollista, koska yleensä noin on vähemmän turbulentteja, siellä on enemmän sitä, että niillä on kivaa keskenä. Toivottavasti ainakin. Se on siitä hauska kuitenkin, koska niinku... okei, haluaisit miettiä, no okei, ei, ei nyt välttämättä ole. Lähinnä se, että miten tää oli promokuvas ja nois esitelty, niin täytyy, että mä oletin, että se on näitä, että se on pää... Tytön paras ystävä, joka sillä on ollut kaikki nämä vuodet ainoa ystävä, mutta ei mm -hmm. se vaan random luokkakaverin kanssa tapaa ekaa kertaa lukiossa. Sitten niissä vaan tulee nopeasti ystävät. En voi uskoa, että kuulien ty tyyppienkin porukassa oli vaan tämmöinen. Se on semmoinen niin normaali kakkostyttö. <laughs> <laughs> mutta se on mainio. Mun viimeinen kaneetti tästä sarjasta on se, että siinä on tosi jännät musat. Se ihme ambientia ambienttia, pieno pilputtelua, semmoista mitä näkee jossain taideleffoissa ja jossain semmoisista, että siinä oli ottanut jonkun ja jostain syystä tähän. sarja ei näytä yhtään miltään, tämä on aivan käppäisin asia taas, mitä on niin tyttöjen sarjoille monesti käy tai käytännössä aina, niin, niin tota, musapuolella oli panostettu ja se oli tosi jänskä. Ja sitten kun oli tunteikkaita kohti ja oli myös tunteikasta pianon soittoa, tuli tuli hyvä fiilis. Tästä sinä naustat ehkä vähän vesisadetta tarvisi vielä. Kyllä se voi tulla siellä vielä vastaan jaksossa 11 ja sitten jaksossa 12 kaikki menee hienosti. Kuulostaa ennustukselta tulevaisuudesta. Joo. Onko sanonut mitään muuten sanottavaa tästä? Mä luulen, että mä olen aika sanonut mitä mulla on sanottavaa. Eipä sen kummemmin. Kyllä mä tämmöisistä tykkään, niin kyllä mä sen varmaan katon, mutta jos se pääpoika ei vaan olisi niin kummallinen. Joo, sen on vähän hassut. Mä odotan, että kyllä jossain välissä sen päin vähän ja sukelletaan, mutta mm. Nämä on vaan just tällaisia hassuja, että kun tuota, on se kaveriävä, ei se kaveriävä, joka seurustelee sun Jubisakin XD-juniorin kanssa, tai ei kai edes vaan ne vaan näyttää siltä. Mm. Mutta sitten se tumma poi, hiuksinen poika, niin tuota, <köh> et jotenkin, että kun on se pääjäbä, joka niinku puolet ajasta lukee sen tytön ajatuksia ja sanoo täsmälleen ne jutut, mitä pitää ja toisen puolen ärmättä, jostain ihan käsittämättömistä asioista ja sit on tää jäbä, joka on vähän niinku konsistentisti mukava ja sit jos näillä on jotain kommunikaatio katkoksi se selittää, että okei, tätä se tarkoitti ja on sellainen kiva ja <köhö> sellainen ee, tasapainoisempi vaikutus sen tytön elämässä, niin tulee vähän se että TBHT ja mä saattaisi olla parempia. Siinä olisikin juonenkään. Se olisi kyllä aika absoluuttinen. Se on vaan hassu, jotenkin oma käsitys poistaa, että ne on joko gigatoksisia, hirveitä semmosia ja miehiä, tai sitten ne on semmosia niin kimi- ja niin todoke maailman mm. mukavin nuori mies, joka ei ole tehnyt mitään väärää ikinä. Kaan Tämä on tämmöinen niin kuin välimalli, jossa se on kivo-jäämä, mutta se ei kommunikoisin vaan toksisesti. Joo, vähän kummallinen. Mutta ihan hyvä poika sekin, oho, oho, Kyllä se. Kyllä se. En ehkä vaan sellais... nään niille semmoista romanttista kipinää, mutta mä tiedän, että se on sieltä tulossa, mutta... Joo, se on nimenomaan, kun tämä on vähän niin kuin aika one way street tällä hetkellä. Ja just se, että jotenkin se, että tuntuu, että tämä tyttökäinen ei kuitenkaan ihan kunnolla näyttä se jäbää, siinä on sellaiset ruusunväriset kakkulat, vähän niin kuin kaikessa, mitä se tekee, hmm. vaan päällä, että... Että vaikka tulisi lättyy niin sanotusti niin sanotusti, hän teki vain tämän vain minun parhaakseni, kuinka jaloa häneltä. Että tavallaan pääjämä ei voi tehdä mitään väärää tämän hetkisessä tilanteessa. Kummallinen, mutta mikäpä siin? Kyllä se varmaan vielä selviää. Joo, tällä mennään. Sitten viimeinen suorastaan huipennus. Kyllä. Pala. Konokaishani skinahitogairu. Eli tässä firmassa on tyyppi, josta pidän. Ja se on oikeastaan se koko sarja ide. Ne on kaksi tyyppiä, jotka on töissä samassa firmassa, ja niillä on tämmöinen romanttinen salasuhde siellä sitten, tai suhde, mitä ne haluaa pitää salassa. Ja sitten kun ne yrittää pitää sitä salassa, niin se tyttö on semmoinen hassu. Se ei oikein osaa puhua sille jäbälle nätisti sitten siellä töissä, vaan se kiukuttelee sille töissä ihan sikana, mutta on sitten tori, tosi dereissä sitten kotopuolessa, niin siitä tulee semmoinen hassu. Tai siis sanoit, että ei osaa puhua nätisti, mä sanoisin, että ei osaa puhua normaalisti, niin Se ei osaa puhua mitenkään asiallisesti, vaan ärmättää ihan käsittämättömistä jutuista. Se on vähän ehkä tätä tota, että muut ei saa tietää, muut ei saa tietää, että seurustelin tämän jävän kanssa, koska kiukuttelen sille joka asiasta niin, että sen työkaveritkin on sille, että okei okay, että me sitten puhun tolle jäbälle täällä töissä, että siitä ei tule koskaan yhtään mitään. Mutta joo, ja sitten sit vapaa-ajalla niillä on tosi, tosi ihanaa, ja käydään D-Toilla ja hengaillaan, ja, ja, ja on seksi. Se on kyllä juttu, mikä on kanssa vähän niinku aina mainittamisen arvoinen, koska <lacht> niin monesti romanssisarit kuitenkin on vähän sitä, että ne on sanitisoituja tästä asiasta. Mm. Et niinku, ei väli mitään on mennyt. No pois monet on myös sitä, että ei edes olla siinä suhteessa Tos kuitenkin se, että niinku, sitä näkee aika harvakseltaan kuitenkin enemmän tuolla mangan puolella, että se on vaan asia, mitä tapahtuu siellä niinku suhteessa ihan oikeasti. Jep, tämmönen Aikuisten romanssisarja, mitä ei ole koskaan liikaa. Joka kerta kun semmoinen tulee, mä aina sanotaan, että taas tuli semmonen, ei ole koskaan liikaa. Jep. Vieläkään ei ole tullut rajan vastaavaa, vieläkin niitä voisi olla enemmänkin Jep. olemassa. Niin Sitä. tuntuu, että viime aikana tulee aika paljon työpaikromanssjuttuja. Mä aina otan ne kyllä ilolla. Joo, kyllä mä luulen, että siellä kuitenkin vähän on sitäkin kanssa, että niinku. <köhön> öö, katsojakunnan keski-ikä kuitenkin pikkuhiljaa nousee kanssa, että sota... Ja just se, että. Sports, se voi olla myös tekijätiimitkin muuttuu pikkuhiljaa. Mm. Voi olla ihan niitäkin, että joku on nähnyt vaikuisista romanssasarjaa, että tästä mä tykkään tässä niin mediaformaatissa ja sitten tekee sitä itse päästyä. Sitten oli vaikuttavasi ykkösjaksossa. Tuli yhtäkin Oliko sulla ajatus vielä kesken? Ei varsinaisesti se, anna palaavaa. Vaikuttavaa siinä ykkösjaksossa, kun siinä heti käsiteltiin yksi orastavan tai alkaneen seurustelusuhteen tuskasimmista hetkistä, mikä on se, kun jäbää tyttö hengaa ja sitten siinä on se kolmas jävä, tai siis toinen jävä, kolmas henkilö, joka on tytön ihailema sempai.. Mm. joka sun pitää sitten uudessa parisuhteessa jotenkin osata suhtautua siihen, että ei tässä ole mitään menellä. että toi on mun puoliso tässä näin ja sille ei ole mitään medellään ton kanssa, mutta se vaan kaikki käy sen sisällään läpi, ettei se nyt kauhean tunnu, se oli hurja että se oli ykkösjaksoon, koska se on semmoinen, mikä itse kaikissa seurustelusuhteissa olen myös käynyt läpi. Varsinkin alkupäässä, jos tyttö kehuu jotain jävää, niin sitten tulee heti semmoinen arg, no. ja se oli niin kuin heti, ja se olisi vielä semmoinen komea menestyvä nuori mies tietysti tässäkin. Mistä niitä vitsin tyyppejä aina löytyy? Varmaan olisi moottoripyöränkin. Todennäköisesti jo, menee aina moottoripyörällä töihin. Se jo koodilla menisi. Hän tytön mukaan. Sitten pitäisi näytettää vaan kun se miettii kotona, että mitä hän tekee siellä kahdestaan. Ei ja sitten olisi kamalla. menee tekemään tosi tyhmää reaktiona. Niin, kaiken varalta menee toisen tytön luoksi. Koska on mieli. Pitäisikö sulta kieltää varmuuden vuoksi se koodi. Se ei voi johtaa mihinkään no hyvä. Sinun on kyllä erityisiä. Okei, tämä ei siis ole tämän sarjan sävy. ja sarjaa hyvin. Sanoisin, että aika kevyt semmoinen niin kuin Joo. lepposa. Että siinä tulee vähän semmoista niin kuin jännitteitä sitä, että mitä jos joku saa tietää. Mutta sit kun ekan kerran joku saa tietää, niin siitäkään ei tule mitään sen kummempaa. Että se on vain semmoinen hassu nuori poika sieltä firmasta, joka saa tietää, että nämä seurustelevat. Tuskinpa siitäkään mitään sen kummempaa tulee. Niin, no sanoa, että ei sitä nyt oikeastaan kiinnosta kertoa tästä mihinkään. Se on myös aika eristäytynyt siellä, niin ei sulla oikein ketään kenelle edes kerto. Niin. tosi vähän hassu kun sarjan pääidea on se, että sitä piilotellaan sitä suhdetta, mutta se on myös kaikkein vähiten kiinnostava puoli siinä mun mielestä. Se on niin, ei niin kuin, mä, en, mä en ymmärrä niitä syitä, minkä takia pitää peitellä, ja mä en, en niinku... Ei mulla mitään sitä vastaa, jos jotkut niin haluaa tehdä, mutta se, että mä en niin kuin, vaikea päästä idean ihan sen takia, että en, en ymmärrä, mikä se idea siinä on. Mutta. Joo, ja just se, että ehkä tällainen sävyjuttu, mutta siis se, että kun musta se sotii on niin paljon sitä pointtia vastaan, koska se tyttö hoitaa tämän aika tyhmästi ja niin kun nimenomaan niin ylilyödysti, että se... Se on enemmän epäilyttävänä, tai siis tavallaan, että jos siinä edes olisi jotain sellaista, että huhu melkein paljastu, niin siinä olisi ehkä vähän jännättävää, mutta tällaisenaan se on enemmän sellainen, että tämä vaan vetää huomiota, tämä on to tekee todennäköisemmaksi, että kaikki huomaa, niin se ei ehkä kauhean hyvin elementti, että no, oh no, tämä nyt vai ei? Ja kaikki on hyvin, koska mä vaan tykkään sitä, että tytöillä on liikaa tunteita ja ne tekee jotain tyhmä. Se on kyllä yksi meidän määrittävimmistä rolisti ihmisenä, mä oon huomannut. Ja on hyvä ja tunteikas tyttö siinä. Vähän kiukuttelevainen ja punastuvainen. Hyvä meininki, kiva, että nuo kasvaa aikuiseksikin asti tuollaisina. Onneksi, on onneksi on se pääjävän osaston söpö <tos> silmälasi tyttö. Aa ah, niin, joo, sulle on siellä se. Me on tässä kivaa semmoista tuetaan toisia työjutuissa tyyppistä meininkiä kanssa, jolla ollaan ylpeitä toisten saavutuksista työpaikalle. Semmoista arkista normikivaa. kivaa. Joo, kyllä se, niinku, ja kyllä mulla on niinku kivaa tämän on ei siinä mitään, että vähän, vähän oli tuskailun ensin tuon suhteen kanssa, mutta kyllähän se, niinku, on tar selkeästi tarpeeksi sitä kuitenkin, että ne on yhdessä, ja niillä on kivaa, että niinku, koska se nyt se on, minkä takia me ollaan täällä, ei kukaan katsota sen takia, että uh, uh, miten ne nyt salaa niiden suhdetta. <lain> Toivottavasti ainakaan, niin. Joku ei jännitä siellä penkissään, että kuinka nyt käy. <köhön> mutta niinku... Mikä on silleen hauska, koska viime kaudella oli Wedding-sarja, jossa no tietysti konsepti oli täysin päinvastainen, että siinä salailtiin sitä, että ei oikeasti seurustella. Mutta siinä oli niinku ihan selkeät panokset, minkä takia niin tehtiin. <laughs> Paljon parempi perusteltu settingi. Kyllä. Jota... Musaatko sinä yhtään meille kohdeyleiselle, tämä nyt on? Ei aavistusta, varmaan nuorille miehille tehnyt. Kävisi järkeä Niin, no joo, okei. Jos, jos, epävarma, kato, että kum, jos epävarma kato, että kumman sukupuolen ja se uskomattoman mahottomampi se on tehty sille, joka ei ole siitä sukupuolta, jolla on se jotenkin normaalimpi henkilö. Hum. No jopas. Että siellä logiikalla se olisi kyllä nuorille miehille. Koska no se, mikä minua on ärsyttänyt eniten tässä, niinku, on se, että toi tyttö on se, joka keksii nuo kaikki mahdottomat säännöt, ja sitten se ei välttämättä itsekään noudata niitä, tai niinku, tekee jotain uskomattoman tyhmää. Ja sitten tota, muuten vaan ärmättää ja <köhön>, tota, vähän niinku, päättää kaikki nuo suunnat, ja sitten on vaan sellainen okeihan, okay, ja siltä ei oikein kysytä edes. Mutta semmoista se on. Älä näytä noin tyytyväiseltä itseasiassa. Älä näytä se, noin tyytyväiseltä ittees. Tärkeitä kompromisseja ja rajoja aseteltuja vaan. Okei. Okay. Miksi ne menee vaan yhteen suuntaan? Jäbällä ei ole mitään vielä. Jäbä on tyytyväinen, niin sunkin pitää olla. No oli romanssisarjat mieleen virhe kuitenkin? Jossain kohtaa mä vaan luin kaikki tämmöiset niin työpaikkaromanssisarjat putkeet. Nyt mä en enää yhtään mielessä, niin niitä toisista. Tätäkin mä luin vaikka kuinka pitkälle, sitten mä luin ainakin kahta vai kolmeen muuta, mä en vaan tiedä missä niistä tapahtuu mitäkin, niin mä odotan jännityksenä. Missä mennään? Hyvä genre kyllä. Joo, ei siinä mitään. Mielelläni otan kyllä. Ei siinä mitään. Pitäisi katsoa se, missä on se lyhyt vihreä tukkanen tyttö ja valtava mies. Aa, ah, joo, se. Usaisempaa. just En, en välittänyt siitä, kun katoin ekan jakso, vai en pari. Siinä oli mahtavaa, kun siinä kolmosjakso esiteltiin, että niillä si kahdella sivuhahmolla oma romanssinsa ollut tulilla siinä koko ajan. Miten se on joka kertani täydellinen konsepti? Se on hyvä, joo. Tee vaan Noi on mulle yksi huonoimmista mahdollisista. Mitä se olisi tämä tosi pikkunen hahmo? Ja sitten sitä vituttaa, kun ihmiset käyttäytyy kohtaan niin lapsellisesti. Ei me voida mennä taas Ja sitten, entä jos olisikin oikeasti lapsellinen nerokasta? Ei me voida mennä taas Huono tuuri, menti jo. Sä triggeröit mut mainittamalla ton sarja. Mä muistan, että silloin jo kaikki selitti sulle sitä, että ei se sarja ole yhtään semmoinen, että se oli vaan oli yksi kohta, ja se pystyt tulkitsemaan ja se on nyt sun kantava teesi. Huono tuuri, olisivat sen laittamatta sen sinne. <tos> Pahus sentään. Näihin tunnelmiin on hyvä lopettaa. <tos> Kuulostaa hyvältä. Ensi kertaan. Ei vielä. Äh? Meillä oli muitakin vihreällä merkittyjä sarjoja, niin jos me kerrotaan ne vain nimeltä nopeat ihmiset, voi nekin poimia, jos näistä mikään ei kuulosta hyvältä. Okei, okay, muistankohan me mitä mulla oli, no. Villainen Ojisan, ihan hauska. Mä en tiedä miten se kantaa sillä teemalla ja käsitys pohjalla, mitä se menee, mutta parempi mitä mä odotin. Next up. En muista. Aa. Uh... Oliko Sorero Joo, golfsarja. Se opettaa mulle golfista, se on kaikki, kaikki mitä mä tarvin. Siinä mm. on hirveän söpöisesti piirätyt tytöt. Se on totta. Ja siinä enää on päätyttö, mikä on kiva. ei se kyllä se... yhtään sininen, kun se on semmoinen hepulityttö. Mutta... Ei, mutta otetaan mitä voidaan saada. Mun sato on nykyaikana aika heikkoa, niin... Sakamoto Days. Sekin on ihan hyvä sarja. Se kyllä, en, heti teki vähemmän vaikutuksen kuin Dandan, niin hän teki mitään romanttisia jännitteitä, että kyllä se rom-com on vaan niin hyvä mauste Seanen juttuihin. Toki Sakamoto vaimo on täydellinen nainen. <tos> <nyt>. <tos> en ollut innoissani siitä ennakkoon, mutta löysin sitten positiivisia asioita, kun katsoin, että niin se on ihan kiva, niin kuin teesi joka kerta, että ja löytää lämpöä ekan kerran elämässään. Hyvä, kaiva niin onko muuta. <tos> Ei muuta. Eikö Sentai Red? <tos> Joo. <tos> Jälleen yksi isäkaisari paisti. Tota. Nyt sinne isäkaihin päätyy vitsin Super Sentaisaran teoksen niin kuin punainen jääpä, jolla on puhuva rannekello ja aina kun se tekee poseerauksia, taustalla räjähtää ja se on aika monen tason. Metaenergia hommaa mutta niin tota, se on kuitenkin tosi vilpitön siinä, mitä se tekee. Se on hyvä sydämellinen poika, ja sitten siellä on kärsivät sukkomityttö isäkain maailmasta. noita tyttö. Mutta niillä on ihan kivaa yhdessä. Se oli ihan hauska. Ja viimeisenä vielä Fate Strange Fake muistutti mua siitä, minkä takia Fate oli joskus mun mielestä siistiä. En tiedä yhtään, mistä se itse sarja tulee kertomaan, mutta oli hullun hyvät alkujaksot. Tai se vuosi sitten tullut TV-spesiaali ja ykkösjakso. Me en tiedä, miksi siitä ei tullut enempää, mutta niin, näillä se, mennään. Siitä en muistanut katsoa lainkaan. Semmoset. Rulapa vielä alaspäin. Mä haluan katsoa varmuuden vuoksi, että mitä Joo. Ei. Antaa palaavaa. Es. Hyvästi. Hyvästi.